Олександр Дюма-син, пані з камеліями, роман, читає Лілія Мироненко, розділ 15. Ми вже були з годину зайняті приготуванням до від'їзду, коли пролунав лучний дзвінок біля моїх дверей. «Відкрити?» – спитав Жозеф. Відкрийте, сказав я. Дивуючись, хто міг прийти до мене в таку годину, не наважуючись подумати, що це Маргарита. «Пані», – сказав Жозеф, заходячи, «там дві пані». «Це ми, Армане!» – крикнув хтось, і я опізнав голос Прюданс. Я вийшов зі своєї кімнати. Прюданс стояла і розглядала речі у моєму кабінеті. «Маргарита!» Сиділа на дивані, замислившись. Я підійшов до неї, став на коліна, взяв обидві її руки і схвильованим голосом сказав «Вибачайте». Вона поцілувала мене в лоб і сказала «Ось уже втретє я прощаю вас. Я збирався завтра їхати. Хіба мій візит може змінити ваш намір?» «Я не збиралася вам завадити виїхати з Парижа. Я прийшла, тому що в день мені було ніколи вам відповісти. А я не бажала, щоб ви думали, що я сержуся на вас. Прюданс не хотіла, щоб я йшла. Вона сказала, що я можу перешкодити вам». «Ви можете мені перешкодити, Маргарито, але в чому?» «Ну, у вас могла бути жінка». Відповіла Прюданс Їй не було б особливо приємно побачити ще двох При цих словах Маргарита пильно подивилася на мене Мила Прюданс, ви самі не знаєте, що кажете Ви дуже мило влаштувалися Відповіла Прюданс Чи можна подивитися вашу спальню? Можна Прюданс пройшла в мою кімнату не стільки для того, щоб її подивитися, скільки для того, щоб згладити незручність, яку вона щойно створила, і залишити нас самих, Маргариту і мене. «Навіщо ви привели Прюданс?» – сказав я їй. «Вона була зі мною на виставі, і потім хто ж мене проводить звідси?» «Та я ж тут!» так але я не хотіла бути вам перешкодою. А крім того, я була впевнена, що провівши мене до моїх дверей, ви захотіли б зайти до мене, а я не можу вам цього дозволити і не хочу, щоб ви поїхали з правом звинувачувати мене в відмові. А чому ви не можете прийняти мене? Тому що за мною дуже стежать і найменша підозра. Може мене занапастити. І це єдина причина. Якби була інша, я вам сказала. Нам нема чого приховувати один від одного. Послухайте, Маргарито, я не хочу йти манівцями до моєї мети. Скажіть відверто, чи ви мене любите? Дуже. Ну то навіщо ж ви мене обдурили? Мій друже. Якби я була якась знатна герцогиня, якби у мене було 200 тисяч ліврів річного прибутку, якби я була вашою коханкою і взяла б іншого коханця, тоді ви мали б право запитувати мене, чому я вас обманюю. Але я Маргарита Готьє. У мене 40 тисяч франків боргу, ні копійки капіталу. Я витрачаю сто тисяч франків на рік. У цьому випадку ваше питання не має сенсу. І моя відповідь марна. Це правда, відповів я, опустивши голову на коліна Маргарити. Але я вас дуже люблю. Ну, мій друже, треба було або менше мене кохати, або краще мене розуміти. Ваш лист, Дуже мене засмутив. Якби я була вільна, я не прийняла б графа третього дня. Або, прийнявши його, прийшла б до вас просити прощення, як ви в мене просили щойно. І надалі у мене був би один коханець. Ви! Мені здавалося, що я можу собі уявити це щастя на півроку. Ви не захотіли цього». Ви хотіли знати, як я цього досягну. О, це так легко було вгадати. Я могла вам сказати, мені потрібні двадцять тисяч франків. Ви закохані в мене, ви їх знайшли б. І потім стали б мені ними дорікати. Я вважала за краще не бути вам нічим зобов'язаною. Ви не зрозуміли моєї делікатності. Доки в нас не очерствіло серце остаточно, ми надаємо словами речам таке значення, яке недоступне іншим жінкам. Повторюю вам, засіб, який знайшла Маргарита Готьє, щоб сплатити свої борги, не вимагаючи від вас на це грошей, був делікатністю, з мого боку, якою ви повинні були мовчки скоритися. Якби ви познайомилися зі мною сьогодні, ви були б дуже щасливі тим, що я вам пообіцяла, і не спитали б у мене, що я робила третього дня. Ми іноді змушені купувати душевне задоволення ціною тілесного страждання, і страждаємо набагато сильніше, коли згодом це задоволення вислизає від нас. Я слухав Маргариту і дивився на неї з захоплення, коли я думав, що це чудове створіння, жінка, ніжки якої раніше я шалено мріяв цілувати, думає про мене, приділяє мені місце в своєму житті, а я не задовольняюся тим, що вона мені дає. То питав самого себе, чи має межі людське бажання, Якщо отримавши так швидко задоволення, воно йде все далі й далі. «Так, це правда», – продовжувала вона. «Ми діти випадку, у нас і бажання фантастичні, і любов незбагненна. Є люди, які розоряються заради нас, і нічого не отримують, інші нас отримують за букет квітів». У нашого серця бувають примхи. Це його єдина розвага та єдине виправдання. Я віддалася тобі швидше, ніж іншим. Присягаюсь тобі в цьому. Чому? Тому що ти взяв мене за руку, коли я харкнула кров'ю. Бо ти заплакав. Бо ти один мене пожалів. Я скажу зараз дурість. У мене давно був песик, який сумно на мене дивився, коли я кашляла. Я нікого не любила, окрім нього. Коли він здох, я дуже плакала, більше, ніж після смерті моєї матері, бо вона мене била до 12 років. Ну ось, тебе я покохала так само, як мого песика. Якби чоловіки знали, Чого можна досягти єдиною сльозою? Вони були більше любимі, а ми не так би їх розоряли. Твій лист тебе видав. Він мені відкрив, що в тебе не вистачає душевних тонкощів. Він завдав тобі набагато більше шкоди в моїх очах, ніж усе, що ти міг зробити. Воно було викликано ревнощами. Це вірно. Але ремністю злою і з ухвалою. Мені було сумно, коли отримала твій лист, розраховувала тебе побачити опівдні, поснідати з тобою, однією твоєю присутністю прогнати набридливу думку, яка мене мучила, і з якою я легко примирялася до знайомства з тобою. До того ж, продовжувала Маргарита. Мені здавалося що тільки перед тобою я можу думати і вільно говорити. Всі, хто оточують нас, помічають кожне наше слово, роблять висновки з наших самих незначних вчинків. У нас, звісно, немає друзів. У нас є егоїстичні коханці, які витрачають свої капітали не на нас, як вони це кажуть а на догоду своєму марнославству. Для них ми повинні бути веселі, коли вони веселі, здорові, коли вони хочуть вечеряти, такими скептиками, як вони самі. Нам заборонено мати душу під страхом ганьби та втрати кредиту. Ми не належимо собі, ми перестаємо бути людьми і стаємо речами». Ми насамперед задовольняємо їх марнославство і в останню чергу можемо розраховувати на їхню повагу. У нас є подруги, але такі як Прюданс. Це колишні утриманки, які не втратили ще смаку до широкого життя, але їхній вік не дозволяє їм цього. Тоді вони стають нашими подругами або, скоріше, Товаришками по черці. Їхня дружба доходить до рабської догідливості, але ніколи не буває безкорисливою. Їхні поради завжди вигідні для них. Їм абсолютно байдуже, чи буде у нас на 10 коханців більше, аби лише вони отримали сукню чи браслет і могли б час від часу кататися в нашому екіпажі та з'являтися в театрі, в нашій ложі. Вони отримують наші старі букети та позичають наші шалі. Вони ніколи не надають нам найменшої послуги, не змусивши за неї заплатити подвійно. Ти сам бачив це того вечора, коли Прюданс принесла мені шість тисяч франків, за якими я просила її сходити до герцога. Вона зайняла в мене п'ятсот франків, і ніколи мені їх не поверне, чи поверне у вигляді капелюхів, які вічно лежатимуть у картонках. У нас, чи вірніше у мене, була лише одна надія на щастя – знайти собі сумну і хвору людину, яка стоїть настільки вище всього цього, що вона не вимагала б у мене звіту моїх вчинках, і любов наша була б радше духовною, ніж тілесною. Таку людину я знайшла в герцогові. Але герцог старий, а старість не оберігає, не втішає. Мені здавалося, що я можу прийняти життя, яке він мені створював. Але знаєш, я умирала тугі, а щоб померти чи не все одно... Кинуться в вогонь Чи отруїтися вуглецем Тоді я зустріла тебе Молодого, палкого, щасливого І намагалася створити з тебе людину Яку я закликала у свої болісній самоті Я любила в тобі не те, що в тобі було А те, що мало бути Ти не приймаєш цієї ролі Відкидаєш її як негідну тебе, ти виявився звичайнісіньким коханцем. Ну і роби, як інші, плати мені і не говоритимемо про це. Маргариту втомила ця довга сповідь. Вона відкинулася на спинку дивана і, щоб заглушити легкий напад кашлю, піднесла хустку до обличчя. «Пробач, пробач!» Шепотів я, я все зрозумів, але я хотів це почути від тебе, моя незрівнянна. Маргарито, забудемо все, пам'ятатимому лише про одне. Ми належимо один одному, ми молоді і любимо одне одного. Роби зі мною, що хочеш, я твій раб, твій пес, але заради всього святого. «Розірви листа, який я тобі написав, і дозволь мені не їхати завтра, я не перенесу цього!» Маргарита витягла мого листа з заліфа і, подаючи його мені, сказала, з чарівною усмішкою, «Ось він!» В цей час повернулася Прюданс. «Знаєте, Прюданс, що він просить?» – спитала Маргарита. Він вибачається? Так. І ви пробачили? Довелося. А що він ще просить? Не знаю. Повечеряти з нами. І ви погоджуєтесь на це. А як ви думаєте? Я думаю, що ви обоє нерозумні діти. Але крім того, я думаю, що мені дуже хочеться їсти. І чим швидше ви погодитесь тим швидше ми повечеряємо. «Їдемо!» сказала Маргарита. «Ми помістимося в трьох у моїй кареті. Послухайте!» додала вона, звертаючись до мене. «На Ніна вже спатиме. Ви відчините двері, візьмете ключ. Намагайтеся більше не втрачати його». Я палко поцілував Маргариту. У цей час увійшов Жозеф. «Пане!» Сказав він, «Валізи готові? Всі? Так, пане. Ну, то розв'яжіть їх. Я не поїду. Розділ шістнадцятий. Я міг би в кількох словах розповісти вам про початок цього зв'язку. Вівдалі, Арман. Але я хотів, щоб ви знали, як ми прийшли до цього, як я погодився на всі вимоги Маргарити» як Маргарита вирішила жити тільки зі мною. Наступного дня, після її візиту до мене, я їй послав Манон Леско. З цього моменту мені довелося змінити своє життя, тому що, не... тому що я не міг змінити спосіб життя моєї коханки. Насамперед, я не хотів залишити собі можливості роздумувати. Над тією роллю, яку я прийняв на себе, бо це не могло мені принести багато радості, тому моє спокійне життя набуло галасливого, безладного характеру. Не думайте, що найбезкорисливіше кохання Кокотки нічого не варте. Дуже дорого коштують тисячі різних дрібниць, на зразок квітів, лож, вечер, поїздок за місто в яких ніколи не можна відмовити своїй коханці. Як я вам уже казав, я не маю капіталу. Мій батько служив і служить головним податковим інспектором С. Він славиться там своєю чесністю, завдяки якій знайшов заставу, необхідну для вступу на посаду. Ця посада дає йому 40 тисяч франків на рік. І за десять років служби він виплатив свою заставу і почав відкладати посаг для сестри. Мій батько – дуже поважна людина. Моя мати, вмираючи, залишила ренту шість тисяч франків, яку він поділив між сестрою і мною в той день, коли отримав місце. Потім, коли мені минуло двадцять один рік, він додав до цієї маленької ренти. Ще по п'ять тисяч щорічно, переконуючи мене, що з вісьмома тисячами франків я можу дуже добре прожити, я приїхав до Парижа, закінчив юридичний факультет, став адвокатом і, як більшість молодих людей, поклав диплом у кишеню і захопився легковажним паризьким життям. Витрати мої були дуже скромні, але все таки. Я витратив за вісім місяців весь мій річний дохід, а чотирилітні місяці проводив батька. Я витрачав 12 тисяч франків річного прибутку і мав репутацію гарного сина. Боргів у мене не було. Ось такими були мої справи, коли я познайомився з Маргаритою. Ви розумієте, що мимоволі мої витрати збільшились? Маргарита була дуже примхлива за натурою і належала до тієї категорії жінок, які ніколи не дивляться, як на серйозну витрату незліченні розваги, з яких складається їхнє життя. І тому, бажаючи провести зі мною якомога більше часу, вона мені писала зранку, що обідатиме зі мною, але не дома, а в ресторані, десь у місті чи за містом. Я заїжджав за нею, ми обідали, вирушали до театру, після вистави часто вечеряли. Я витрачав за один вечір чотири або п'ять луїдорів, що становило за місяць дві з половиною три тисячі франків. Таким чином, мого річного прибутку вистачило б на три з половиною місяці, і мені довелося б робити борги або покинути Маргариту». Я згоден був на все, але тільки не покинути. Вибачте, що змушую вас вислуховувати всі ці подробиці, але ви побачите, що вони спричинили подальші події. Я вам розповідаю просту, правдиву історію, з усіма її наївними подробицями, та всій її простоті. Я знав, що ніяка сила на світі, не може змусити мене забути коханку. Отже, я повинен був знайти спосіб покрити витрати, які вона змушувала мене робити. До того ж ця любов настільки мене захопила, що час, який я проводив далеко від Маргарити, здавався мені роками, і я потребував гайнувати цей час яким способом, щоб не відчувати його. Я почав з того, що позичив 5 чи 6 тисяч з капіталу і пристрастився до гри. З того часу, як знищили гральні будинки, гра йде всюди. Раніше можна було знайти своє щастя у фраскаті. Грали на гроші і якщо програвали, то могли втішитися можливістю виграшу. А тепер... За винятком клубів, де певною мірою стежать за розплатою, усюди можеш бути впевненим, що не отримаєш виграшу. Легко зрозуміти, чому це відбувається. Гра ведеться молодими людьми з великими потребами та малими засобами. Вони грають, і результат виходить цілком закономірний. Якщо вони виграють, ті, хто програє – Оплачує кони і коханок цих панів, що дуже неприємно. Робляться борги, стосунки, що зав'язуються навколо зеленого столу, закінчуються сварками, в яких страждає честь і життя. Чесних людей розоряють інші, чесні молоді люди, які мають лише одну ваду – відсутність 200 тисяч ліврів річного доходу. Я вже не кажу про тих, які шахрують під час гри, і одного прекрасного дня змушені тікати, щоб уникнути суду. Я поринув у це гамірне, гарячкове, тривожне життя, яке раніше мене лякало, а тепер стало необхідним доповненням моєї любові до Маргарити. Що мені було робити, якби ночі, що я не проводив у Маргарити? Я повинен був би провести вдома, я не зміг би заснути. Ревнощі не дали б мені спати, і спалювали б мій розум і мою кров. Гра направляла в інший бік лихоманку, що спалювала мене, спрямовувала її на іншу пристрасть, яка мимоволі захоплювала мене. Поки не настав час коли я мав з'явитися до своєї коханки. Але коли наставав цей час, все одно вигравав я чи програвав, я байдуже йшов від столу, жаліючи тих, кого там залишав і кого не чекає таке щастя, як мене, коли вони підуть звідси. Для більшості гра була необхідністю, для мене це були ліки, Втілившись від любові до маргарити, я втілився від пристрасті до гри. Серед усієї цієї метушні я зберігав достатню холоднокровність і втрачав стільки, скільки міг заплатити, і вигравав стільки ж, скільки міг втратити. Загалом мені щастило, у мене не було боргів, а витрачав я втричі більше, ніж тоді, коли не грав. Нелегко було відмовитися від життя, в яке давало мені можливість, не соромлячись, задовольняти всі забаганки Маргарити. Щодо неї, то вона мене любила так само, якщо не сильніше. Я ж вам уже казав, спочатку вона приймала мене з півночі до шостої ранку, потім час від часу вона мене пускала до себе в ложу і їздила зі мною обідати. Одного разу я пішов о восьмій годині, а іншого разу навіть о півдні. Раніше морального перевороту Маргариті відбувся фізичний переворот. Я почав її лікування і нещасна, вгадавши мої наміри, слухала мене з вдячності. Мені вдалося без жодних зусиль і тертя змусити її кинути свої звички. Мій лікар, з яким я радився, сказав мені, що тільки тиша й спокій можуть зберегти її здоров'я, і тому замість вечері та безсонних ночей я встановив правильний режим і правильний сон. Маргарита мимоволі опанувала цей новий спосіб життя, благотворні результати якого – Відчула на собі. Інші вечори вона проводила вдома, або, якщо була хороша погода, закутувалася в шаль, і ми йшли пішки, як діти, у темні алеї Єлисейських полів. Вона поверталася втомлена, трохи перекушувала, трохи музикувала чи читала і лягала в ліжко, чого раніше з нею ніколи не бувало. Її кашель який щоразу роздирав мені душу, майже зовсім припинився. Через півтора місяці про графа не було й розмови, ним вона остаточно пожертвувала. Тільки через герцога я мав приховувати свій зв'язок з Маргаритою, але йому часто доводилося йти ні з чим, коли я бував у неї під приводом, що пані спить і не веліла будити. Завдяки звичці і навіть потребі, що виробилася у Маргариті, бачити мене, мені довелося кинути гру якраз у той момент, коли кожний спритний гравець покинув би її. Розплативши з усіма, я мав загалом тисяч дванадцять, і мені здавалося, що це невичерпний капітал. Настав момент, коли я зазвичай їхав до батька, і сестри, а я не їхав. Я часто отримував від них листи, де вони мене просили приїхати. Я відповідав на ці запрошення, як умів. Постійно повторював, що почуваюся добре, що гроші мені не потрібні. Одного ранку Маргарита прокинулася від яскравого сонця, схопилася з ліжка і запитала мене, чи не хочу я поїхати з нею на цілий день за місто Ми послали за Прюданс І вирушили втрьох Маргарита наказала на Ніні Передати герцогу Щоб вона скористалася Гарною погодою І поїхала з Мадам Дю Вернуа За місто Присутність Прюданс була потрібна Щоб заспокоїти ремнощі Старого герцога А крім того Вона ніби була створена Для заміських прогулянок вона була нескінченно весела і мала гарний апетит, і в її присутності ніхто не міг скучати. І вона чудово вміла замовляти яйця, вишні, молоко, смаженого кролика. Словом, звичайний сніданок на околицях Парижа. Нам треба було лише вирішити, куди ми поїдемо. І тут Прюданс прийшла нам на допомогу. «Ви хочете поїхати до справжнього села?» «Так, тоді поїдемо до Бужеваля, до Вдови Арну». «Арман, вирушайте за коляскою!» За півтори години ми були вже у Вдови Арну. Ви знаєте, можливо, цей готель? У будні тут пансіон, у свята – кабачок, саду, який розташований на невеликій височині». Відкривається чудовий краєвид. Ліворуч марлійська водойма приховує горизонт. Праворуч тягнеться нескінченна лінія пагорбів. Тиха річка заколисана шелестом високих тополь. Як широка муарова стрічка лежить між долиною Габійон та островом Круасі. Вдалині в яскравих променях сонця. Височіють маленькі-біленькі будиночки з червоними дахами та фабрики. Ще далі виступають невиразні обриси Парижа. Як і обіцяла Прюданс, це було справжнє село, і, мабуть, сніданок тут був теж справжній. мені, говорить, не лише подяка за щастя, яким я завдячую цим місяцям, але взагалі божеваль. Найкрасивіше місце на світі, незважаючи на його жахливе ім'я. Я багато подорожував, бачив багато красот природи, але не бачив нічого кращого. За це маленьке веселе село, розташоване біля підніжжя пагорба. Мадам Арну запропонувала нам покататися на човні, на що Маргарита та Прюданс з радістю погодилися. Любов і природа завжди поєднувалися якнайкраще, і це цілком зрозуміло. Найгарніша рамка для коханої жінки – синє небо, пахощі квітів, вітерець, усамітнення полів та лісів. Якби сильно ви не любили жінку, якби не довіряли їй, якби не вірили в майбутнє, все ж таки ви більш-менш ревнуєте. Якщо ви коли-небудь були закохані, серйозно закохані, ви повинні були відчувати потребу віддалити від світла ту істоту, з якою ви хотіли б утворити одне ціле, якою б вона не була байдужою до обстановки, що її оточує. Кохана жінка втрачає частину свого аромату, своєї цілісності, взаємодії з людьми речами. Я це відчував більше, ніж будь-хто інший. Моя любов не була звичайнісінькою любов'ю. Я був безмірно закоханий, але я був закоханий Маргариту Готьє. Це означає, що в Парижі я міг на кожному кроці зустріти людину, котра була коханцем цієї жінки, або буде ним завтра. Тоді, як у селі, серед людей, яких ми ніколи не бачили і які не цікавилися нами, на лоні природи, яка святкує своє весняне свято, далеко від міського шуму, я міг любити без сорому і побоювання. Помалу в ній зникала куртизанка, Біля мене була молода, вродлива жінка, яку я любив, яка мене любила, яку звали Маргаритою. Минуле почало втрачати свої обриси, майбутнє було безхмарним. Сонце світило моїй коханці, як воно світило б найцнотливіші нареченні. Ми прогулювалися в цих чарівних місцях, які здавалися навмисне створеними, щоб перечитувати тут віршіла Мартіна, або співати романси Кудо. На Маргариті була біла сукня, вона схилялася до мене на плече, увечері, при світлі зірок, повторювала мені те, що говорила й напередодні, а життя проходило десь далеко, не кидаючи тіні на радісні дні нашої молодості та кохання. Я мрія, серед зелені цих яскравих сонячних днів, коли я лежав на траві на острові, до якого ми пристали. Думки мої, вільні від усіх людських пут, накладених на них раніше, бігли одна за однією і віддавалися надіям. До того ж, я бачив на березі чарівний маленький двоповерховий будиночок із напівкруглими гратами. За ґратами виднілася зелена, ніби оксамитова галявина перед будинком, а позаду маленький лісок з таємничими куточками, порослим мохом, що ранком згладжує всі стежки, прокладені напередодні. Виткі рослини оплітали ганок цього безлюдного будинку і піднімалися по стінах до вікон. «Я так довго дивився на цей будиночок!» що мені здавалося, ніби він належить мені. Так він підходив до мрій. Я бачив там Маргариту і себе в день у лісочку, що вкривав пагр, увечері на галявині і ставив собі питання, чи бувають земні створіння такі щасливі, як ми. «Який гарний будиночок!» сказала Маргарита, яка бачила, кудись спрямовані мої очі, а може й думки. Де? запитала Прюданс. Там, і Маргарита вказала пальцем на будиночок. Ах, який чарівний! сказала Прюданс. Він вам подобається? Дуже. Ну, то попросіть герцога зняти його. Я впевнена, що він погодиться на це. Якщо бажаєте, я візьму це на себе Маргарита подивилася на мене Ніби питаючи, що я про це думаю Мої мрії розвіялися За останніх слів Прюданс І я так жорстоко Стикнувся з дійсністю Що був оглушений цим падінням Так, це чудова ідея Про мим рев'я Сам не знаючи, що говорю Ну, то я влаштую це Сказала Маргарита, стискаючи мою руку і по-своєму, розуміючи мої слова. Ходімо подивимося, чи він здається. Будиночок був вільний і здавався за дві тисячі франків. Ви будете тут щасливі? Запитала вона мене. Ви пустите мене сюди? А для кого ж я хочу закопатись у цю діру, якщо не для вас? Так дозвольте мені зняти цей будинок. Ви збожеволіли, це не тільки марно, це навіть небезпечно. Ви добре знаєте, що я не маю права приймати щось від іншої людини. Дайте мені діяти, любий мій, і не втручайтесь у мої справи. А коли в мене будуть два вільні дні, сказала Прюданс, я приїжджатиму до вас. «Ми вийшли з будиночка і вирушили до Парижа, всю дорогу, обговорюючи це рішення. Я обіймав Маргариту, і коли ми виходили з екіпажу, вже не так недружньо ставився до проекту своєї коханої». Розділ сімнадцятий Наступного дня Маргарита розлучилася зі мною рано, бо герцог мав прийти ранком». Вона обіцяла написати мені, як тільки він піде, і призначити місце побачення на вечір. І справді, я отримав у день наступну записку. «Я їду з герцогом у Бужеваль. Буде ввечері о восьмій годині у Прюданс». У призначену годину Маргарита повернулася і теж прийшла до мадам Дювернуа. «Тепер все влаштовано». Сказала вона, заходячи «Будиночок зняти?» Запитала Прюданс «Так, він зараз же погодився» Я не знав герцога Але мені було соромно так його дурити «Але це ще не все», продовжувала Маргарита «Що ще?» Я шукала приміщення для Армана «У тому ж будинку?» Спитала Прюдан, сміючись. Ні, там, де ми з герцогом снідали. Поки він милувався виглядом, я запитала у мадам Арну. Адже, здається, так її звуть. Чи й знайдеться в неї пристойне помешкання? Воно виявилося дуже підходящим. Вітальня, передпокій та спальня за 60 франків на місяць. Обстановка така. Що будь-який похондрик почуватиметься добре Я залишила за собою це помешкання Добре я вчинила Я кинувся на шию Маргариті Все влаштується чарівно Продовжувала вона У вас буде ключ від маленької хвіртки Герцогу я обіцяла ключ від головних воріт Але він не візьме його, бо він приїжджатиме в день якщо взагалі приїжджатиме. Між нами кажучи, мені здається, що він дуже задоволений цим капризом, завдяки якому я на деякий час виїду з Парижа і затулю рот його сім'ї. Однак він мене запитав, як це я, за моєю любові до Парижу, наважилася оселитися в селі. Я йому відповіла, що хвора, та відпочину там. Мабуть, він не зовсім мені повірив. Цей нещасний старий завжди насторожі. Нам треба бути дуже обережними, люби Армане. Він буде за мною стежити й там. Адже він не тільки зняв мені будинок. Він ще повинен заплатити борги, яких у мене назбиралося чимало. Ви погоджуєтеся з усім? Так. Відповів я, заглушуючи всі сумніви, які часом зароджувалися в мені від цього способу життя. Ми оглянули весь будинок. Ми там чудово влаштуємось. Герцог усім цікавився. Ах, мій друже, додала шалена, цілуючи мене. Ви непогано влаштувалися. Про ваше ложе подбає мільйонер. «А коли ви переїжджаєте?» – запитала Прюданс. «Дуже скоро. Ви візьмете з собою екіпаж та коней. Я візьму з собою все. На вас залишиться нагляд за моєю квартирою на час моєї відсутності». За тиждень Маргарита переселилася в Бужеваль, а я оселився в готелі. Тут почалося життя. Яке мені важко вам описати. На початку сільського життя Маргарита не могла відмовитися від своїх міських звичок. Увесь час святкувалося новосілля. Всі її подруги приїжджали погостювати. І протягом цілого місяця щодня за столом було по вісім-дев'ять людей. Прюданс зі свого боку привозила своїх знайомих і так поралася в будинку, ніби він належав їй. Гроші герцога оплачували, звичайно, всі рахунки, але час від часу Прюдан збирала в мене тисячу франків, начебто від імені Маргарити. Ви пам'ятаєте? Я був у виграші, і з насолодою давав з те, що Маргарита в мене просила через неї. В страху, що їй знадобиться більше, ніж я маю, я зайняв у Парижі таку ж суму, яку вже займав, і повернув. Отже, у мене знову було 12 тисяч франків, не рахуючи ренти. Однак задоволення приймати подругу у Маргарити трохи поменшало, бо це вело до великих витрат, і головне, змушувало її іноді Звертатися до мене по гроші. Герцог зняв цей будиночок, бажаючи, щоб Маргарита відпочила, і не з'являвся там більше зовсім, побоюючись зустрітися з великою галасливою компанією. Приїхавши якось пообідати з Маргаритою, він потрапив у розпал сніданку. П'ятнадцять чоловік сиділи за столом, і сніданок не був закінчений на той час, коли він розраховував обідати. Не підозрюючи нічого, він відчинив двері до їдальні. Його поява була зустрінута одностайним сміхом, і він мав поспішно відступити перед невимушеною веселістю жінок, які перебували в їдальні. Маргарита встала за столу, наздогнала герцога в сусідній кімнаті і намагалася наскільки можливо згладити цю подію, але старий, вражений у своєму самолюбстві, не міг забути образи. Він сказав досить суворо Маргариті, що йому набридло оплачувати дурні витівки жінки, яка не зуміла навіть заставити поважати його в його помешканні, і поїхав розлючений. Сьогодні, про нього нічого не було чути. Маргарита прогнала гостей, змінила свої звички. Але герцог не з'являвся. Я від цього тільки виграв. Моя кохана тепер належала тільки мені. І мої мрії зрештою здійснилися. Маргарита більше не могла жити без мене. Вона сміливо відкривала перед усіма наш зв'язок. І зрештою... Я поселився в неї зовсім. Слуги звали мене паном і дивилися на мене, як на господаря. Прюданс дуже засуджувала Маргариту за ці зміни. Але Маргарита відповідала, що любить мене, не може без мене жити. І що б там не сталося, не відмовиться від щастя бачити мене постійно біля себе. А кому це не подобається, може не приходити. Я це сам чув, коли Прюданс і Маргарита замкнулися в кімнаті для важливих розмов, а я підслуховував біля дверей. Через деякий час Прюданс знову з'явилася. Я був у саду, коли вона увійшла до хати. Вона мене не бачила. Я зрозумів по тому, як її зустріла Маргарита, що знову станеться така сама розмова. І знову. Вирішив її підслухати. Обидві жінки замкнулися в будуарі, і я насторожився. «Ну?» – запитала Маргарита. «Я бачила герцога. Що він сказав? Він готовий вам пробачити ту сцену, але дізнався, що ви відкрито живете з Арманом Дювалем, і цього вам не прощає. Нехай Маргарита покине цю людину». Сказав він мені, і я як раніше даватиму їй все, що потрібно, інакше нехай вона нічого від мене не чекає. І що ви відповіли, що я передам вам його рішення і постараюсь вас вмовити? Подумайте тільки, Люба, яке становище ви втрачаєте, адже Арман ніколи не зможе створити вам його. Він любить вас усією душею, але в нього мало грошей, і настане день, коли він повинен буде залишити вас. Але тоді вже буде занадто пізно, і герцог нічого не захоче зробити для вас. Хочете, я поговорю з Арманом? Маргарита, здавалося, роздумувала і нічого не відповідала. Серце в мене билося жахливо в очікуванні відповіді. «Ні», – сказала вона, – «я не покину Армана і не ховатимуся. Можливо, це безумство, але я люблю його, і нічого з цим не вдієш. До того ж тепер він звик мене любити. Йому буде надто важко залишати мене хоча б на годину на день». А мені так мало залишилося жити, що я не можу змушувати себе страждати, виконуючи волю якогось старого, один вид, якого мене старить. Нехай його гроші залишаться при нім, я обійдуся без них. Але як ви це зробите? Не знаю. Прюдан збиралася щось відповісти, але я швидко вийшов. І кинувся до ніг Маргарити, покриваючи її руки сльозами, які проливав від радості, що мене так люблять. Моє життя належить тобі, Маргарита. Тобі не потрібна ця людина, адже я з тобою. Я ніколи тебе не покину. Якою б ціною я не купував щастя, яке ти мені даєш. Не треба більше сорому, Маргарита. Ми любимо... Один одного Що нам до решти Я люблю тебе, Армане Шепотіла вона Обвиваючи мою шию руками Я тебе так люблю Як не вважала Себе здатною любити Ми будемо щасливі Ми житимемо тихо І я навіки Попрощаюсь з тим життям спогад, про яке Змушує мене тепер червоніти Ти ніколи «Не докорятимеш мені минулий!» Сльози заглушали мій голос. У відповідь я міг тільки притиснути Маргариту до серця. «Ну, – сказала вона, звертаючись до Прюданс, – передайте цю сцену герцогу і скажіть йому, що ми його не потребуємо». З цього дня про герцога не було й мови. Маргарита зовсім змінилася. Вона уникала всього, що могло мені нагадати життя, серед якого я його зустрів. Жодна дружина, жодна сестра в світі не дбала і не любила так свого чоловіка, свого брата, як вона любила мене. Ця хвороблива натура чуйно відгукувалася, попри всі настрої, була доступна всім почуттям. Вона порвала зі своїми друзями та звичками. Якби хтось бачив нас, коли ми виходимо з будиночка, вирушаючи кататися на човні, купленому мною, то ніколи б не повірив, що ця дама білі сукні у великому солом'яному капелюсі шовковою накидкою на руках. Та сама Маргарита Готьє, пересуди про розкіш якої, ще чотири місяці не змовкали, на жаль, ми надто поквапилися з нашим щастям, ніби перечували, що воно буде недовговічним. За два місяці ми жодного разу не були у Парижі. Ніхто не приїжджав до нас, за винятком Прюданс і Желі Дюпре, про яку я вам говорив, і який Маргарита згодом передала зворушливу повість, яка зараз знаходиться у мене під подушкою. Цілі дні я проводив біля ніг своєї коханої. Ми відчиняли вікна в сад і милувалися, як літо дає життя квітам під покровом дерев. Тісно притиснувшись один до одного, ми насолоджувалися цим справжнім життям, якого ні Маргарита, ні я раніше не розуміли. Ця жінка, як дитина, раділа всякій дрібниці, Бували дні, коли вона бігала садом, як десятирічна дівчинка за метеликом або бабкою. Ця куртизанка, яка змушувала витрачати на букети більше грошей, ніж все потрібно для безтурботного життя цілої родини, сиділа іноді на галявині цілу годину, розглядаючи просту квіточку, яка носить її ім'я. Саме в цей час вона почала читати Манон Леско. Я часто заставав її за цією книгою. І вона завжди казала мені, що жінка, яка любить, не може робити те, що робила Манон. Два чи три рази їй писав Герцог. Вона впізнавала почерк і, не читаючи, віддавала мені листи. Деякі слова в листах. Викликали у мене сльози. Закривши свій гаманець для Маргарити, він сподівався повернути її собі, але, побачивши безуспішність цього заходу, перестав на ньому наполягати. Знову просив у неї дозволу повернутися, якими б не були умови цього повернення. Я читав ці наполегливі і одноманітні листи і рвав їх не розповідаючи Маргариті їх зіміс, не радячи їй побачитися зі старим, хоч почуття жалю до нещасного і спонукало мене до того. Я боявся, що вона побачить у цій раді бажання знову перекласти на герцога всі турботи про будинок. Найбільше я боявся, що вона може вважати мене здатним зняти з себе турботи про її життя. Зрештою, герцог, не отримуючи відповіді, перестав писати, а ми з Маргаритою продовжували жити разом, не думаючи про майбутнє. Розділ 18 Мені важко намалювати вам картину нашого нового життя. Вона складалася з цілої низки дитячих забав, чарівних для нас але зовсім безглуздий для тих, хто почує про них. Ви знаєте любов до жінки? Ви знаєте, як непомітно минає один день і настає в любовній знемозі наступний. Вам знайоме це повне забуття всього, яке породжує сильне, довірливе і розділене кохання. Все окрім коханої жінки, здається зайвим. Починаєш шкодувати про те, що розтратив частини свого серця на інших жінок. І думаєш, що все життя стискатимеш тільки ту руку, яку тримаєш у своїх руках. Мозок не хоче ні роботи, ні спогадів, словом, нічого, що може відволікти його від єдиної думки, якою він зайнятий. Щодня ми відкриваємо в нашій коханці нові принади, нові насолоди. Життя стає суцільним виконанням бажання, душа, весталкою, яка зобов'язана підтримувати священне полум'я любові. Часто з настанням ночі ми вирушали у маленький лісок позаду будинку. Там – ми прислухалися до веселої гармонії вечора, Думаючи про ту годину, коли опинимося в обіймах один одного. В інші дні ми весь ранок проводили в ліжку, Не пропускаючи навіть сонця до нас у кімнату. Завіси були низько спущені, І на якийсь час зовнішнє життя для нас не існувало. Одна тільки на Ніна мала право відчиняти наші двері, але тільки щоб принести нам сніданок. Ми їли, не піднімаючись, і весь час переривали їжу сміхом і жартами. Потім засинали на кілька хвилин, тому що, віддаючись коханню, ми були схожі на двох упертих плавців, які з'являються на поверхні води тільки для того, щоб перевести подих. Однак, я помічав у Маргарити сумну задумливість і навіть сльози. Я питав її, звідки цей раптовий смуток, і вона мені відповідала. Наше кохання, Армане, не схоже на звичайне кохання. Ти мене любиш так, ніби я нікому до тебе не належала. І я боюся, що згодом, покаявшись у своїй любові, і почавши мені дорікати за моє минуле, ти змусиш мене вести те саме життя, з якого мене вивів, адже спробувавши нового життя, я не перенесу тепер того, іншого. Скажи мені, що ти ніколи не залишиш мене. Присягаюсь тобі. При цих словах вона глянула на мене, ніби бажаючи прочитати в моїх очах, Наскільки щира клятва. Потім кинулася мої обійми і, сховавши голову на моїх грудях, сказала, «Ти не знаєш, як я тебе кохаю!» Якось увечері ми сиділи, спершись на підвіконня, дивилися на місяць, що ледве підіймався з хмарного ложа і прислухалися до вітерця, що шумів у гілках дерев, ми сиділи обійнявшись і не розмовляючи. Раптом Маргарита сказала мені, от і зима настала. Хочеш поїхати кудись. Але ж куди? В Італію. Тобі тут нудно. Я боюся зими, особливо нашого повернення до Парижа. Чому? З багатьох причин. І вона продовжувала не пояснюючи мені своїх побоювань. «Хочеш поїхати? Я продам усе, що маю. Ми оселимося там, я стану зовсім іншою. Ніхто не знатиме, хто я така. Хочеш? Поїдемо, якщо тобі хочеться, Маргарита. Поїдемо подорожувати», – сказав я. «Але навіщо продавати твої речі, яким ти дуже зрадієш?» Після повернення. Я не такий багатий, щоб прийняти таку жертву, але я досить багатий, щоб ми могли з комфортом подорожувати протягом п'яти-шести місяців. Ні, не варто, продовжувала вона, відходячи від вікна і сідаючи на диван у темному кутку кімнати. Навіщо їхати так далеко? Витрачати гроші? Ти і так багато на мене витрачаєш. Ти мені дорікаєш, Маргарита, це не благородно з твого боку. Пробач, мій друже, сказала вона, простягнувши мені руку. Грозова погода засмучує мені нерви. Я кажу зовсім не те, що хочу сказати. І поцілувавши мене, вона замислилась. Такі сцени відбувалися не рідко. Я не знав їх причин, але помічав у Маргарити якусь тривогу за майбутнє. Вона не могла сумніватися в моєму коханні, тому що з кожним днем моя любов все зростала. А тим часом я часто заставав її сумною, і свою печаль вона завжди пояснювала фізичним нездужанням, боячись, що її стомлює. Надто одноманітне життя, я пропонував їй повернутися до Парижа, але вона завжди відхиляла цю пропозицію і запевняла мене, що може бути щасливою тільки в селі. Прюдан з'являлася рідко, але натомість вона писала листи. Я ніколи не просив Маргариту показати мені їх, хоч вони завжди викликали в ній велику тривогу. Я не знав, що й думати. Якось Маргарита була в себе в кімнаті. Я увійшов. Вона писала. «Кому ти пишеш?» запитав я. «Прюданс. Хочеш, я тобі прочитаю те, що написала?» Я боявся висловити якусь недовіру. І відповів Маргариті, що не хочу знати, що вона пише. Хоча був певен що цей лист відкриє мені справжню причину її смутку. Наступного дня була чудова погода. Маргарита запропонувала мені покататися на човні і заїхати на острів Круасі. Вона була дуже весела весь час. Ми повернулися о п'ятій годині. — Мадам Дювернуа приїжджала, — сказала Наніна, побачивши нас. «Вона вже поїхала?» – запитала Маргарита. «Так, у вашій колясці», – вона сказала, що пані так наказала. «Чудово!» – сказала Маргарита весело. «Нехай подають на стіл!» Через два дні прийшов лист від Прюданс. Протягом двох тижнів на Маргариту не нападала незрозуміла меланхолія за які вона весь час переді мною вибачалася. Тим часом коляска не поверталася. «Чому Прюданс не надсилає тобі твого екіпажу?» – спитав я одного разу. «Один із коней захворів, а екіпаж треба полагодити. Краще нехай це буде зроблено, поки ми тут, адже екіпаж нам не потрібен, доки ми не повернемось до Парижа». Прюданс приїхала за кілька днів і підтвердила слова Маргарити. Обидві жінки прогулювалися вдвох садом, і коли я підійшов до них, вони змінили розмову. Ввечері, перед відїздом, Прюдан скаржилася на холод і попросила у Маргарити її шаль. Минув цілий місяць. Маргарита була весела та мила, як ніколи. Однак екіпаж не повертався. Шаль Теж. Все це мене інтригувало. Я знав, в якому ящику Маргарита зберігала листи Прюданс. Скористався тією хвилиною, коли вона була в саду. Побіг до цього ящика і намагався його відкрити. Але марно. Він був замкнений на ключ. Тоді я почав ритися в тих ящиках, де лежали зазвичай її коштовності. Ці ящики не важко було відкрити, але футляри зникли разом зі своїм вмістом. Страх стиснув мені серце. Я хотів був вимагати від Маргарити пояснення цих зникнень, але побоявся, що вона не відкриє мені справжньої причини. «Люба Маргарито», – сказав я, – «будь ласка, дозволь мені поїхати до Парижа». У мене на квартирі не знають, де я перебуваю, а там, мабуть, листи від батька. Він, мабуть, турбується, і я маю йому відповісти. «Їдь, мій друже, але повертайся раніше». Я поїхав і зараз же попрямував до Прюданс. «Слухайте», – почав я, – «скажіть мені відверто, де коні Маргарити?» «Продані». Шаль? Продано. Діаманти? Закладено. Хто продавав та закладав? Я. Чому ви мене не попередили про це? Бо Маргарита мені заборонила. А чому ви не попросили грошей? Бо вона не хотіла. А на що пішли ці гроші? На сплату боргів. Має багато боргів? Близько тридцяти тисяч франків. Ах, мій друже, хіба я вам цього не пророкувала? Ви не хотіли мені вірити. Ну, тепер ви самі переконалися. Шпалерник, якому герцог поручився, був вигнаний. Коли він прийшов до герцога і отримав наступного дня листа, що герцог нічого не має наміру робити для мадемуазель Готьє. Ця людина зажадала грошей і йому дали в рахунок боргу ті кілька тисяч франків, які я брала у вас. Потім добрі люди розповіли йому, що його боржниця кинута герцогом і живе з бідняком. Інші кредитори також були попереджені про це, зажадали грошей та наклали арешт. Маргарита хотіла все продати, але було вже пізно, та ще й я повстала проти цього. Потрібно було все-таки платити. І щоб не просити у вас грошей, вона продала своїх коней, шалі, заклала коштовності. Бажаєте розписки покупців, та квитанції з ломбарду. І Прюданс відчинила ящик і показала мені папери. Ви бачите? — продовжувала вона з наполегливістю жінки, яка може сказати: я мала рацію. Ви думали, що треба лише кохати одне одного і вести в селі іделічне життя? Ні, мій друже, ні. Поруч із ідеальним життям є інше, матеріальне і найчистіші рішення, не вільні від залізних пут необхідності. Маргарита не зраджувала вам тільки тому, що вона виняткова натура. Я їй давала хороші поради. Мені було боляче бачити, як вона втрачає все. Вона не схотіла, відповіла мені, що любить вас і що ні за що в світі не обдурить вас. Все це дуже мило, дуже поетично. Але цим не задовольниш кредиторів. А тепер їй необхідно щонайменше 30 тисяч франків щоб виплутатися. Повторюю вам це. Гаразд. Я дам цю суму. Ви позичите? Так, звичайно. Нема чого сказати. Придумали. Ви посваритеся з батьком. Заплутаєте свої справи. Та й не так легко знайти тридцять тисяч франків. Повірте мені, люби армане. Я знаю краще жінок, ніж ви. Не робіть цієї дурниці, в якій ви колись будете каятися. Я не говорю вам, покиньте Маргариту, але живіть з нею так, як ви жили на початку літа. Дозвольте їй знайти вихід ситуації. Герцог згодом повернеться до неї. Графен казав мені ще вчора, що якщо вона згодна. Він заплатить усі її борги і даватиме їй 5-6 тисяч франків щомісяця. Має 200 тисяч річного доходу. Це буде знане становище для неї, тоді як ви все-таки будете змушені покинути її. Не треба чекати, поки ви розоритеся, тим більше, що граф Н – дурень, і ніщо не стане вам на заваді. Бути коханцем Маргарити. Вона поплаче трішки спочатку, але зрештою звикне і подякує вам за те, що ви зробили. Уявіть собі, що Маргарита заміжня і обманює чоловіка. От і все. Я все це вже говорила вам, але тоді це була лише порада. А тепер потреба. Прюданс була цілком права. «Ось у цьому все горе!» – продовжувала вона, замикаючи папери, які мені показувала. «Кокотки завжди можуть чекати, що їх полюблять, але ніколи не перечують, що вони самі полюблять. Інакше вони відкладали б гроші і в тридцять років могли дозволити собі розкіш мати безкоштовного коханця. Ах, якби я знала раніше!» що знаю тепер. Не кажіть нічого Маргариті і привезіть її до Парижа. Ви прожили з нею чотири або п'ять місяців на самоті, адже це треба цінувати. А тепер заплющіть очі і більше від вас нічого не буде потрібно. Через два тижні вона візьме графа Н. Зимку буде ощадлива, а влітку «Знову ви можете повторити все спочатку. Ось як треба жити, мій друже!» Прюданс була дуже задоволена своєю порадою. «Я її відкинув з обуренням. Мені не дозволяла так зробити не тільки моя любов і почуття власної гідності, а й упевненість, що в теперішньому своєму настрої Маргарита швидше помре, ніж допустить до цього». «Перестаньте жартувати!» – сказав я Прюданс. «Скажіть мені нарешті, скільки грошей потрібно Маргариті?» «Я вже сказала вам – тридцять тисяч франків. А коли потрібна ця сума?» «Не пізніше, як за два місяці. Вона її отримає!» Прюданс знизала плечима. «Я вам дам ці гроші!» Вів далі я, але ви мені присягнете, що не скажете Маргариті, що я вам дав їх. Будьте спокійні. А якщо вона вам дасть ще щось закласти чи продати, поперете мене. Цього нічого боятися, у неї більше нічого немає. Я зайшов до себе на квартиру, щоб подивитися, чи немає звісток від батька. І знайшов чотири листи. Розділ дев'ятнадцятий. У трьох перших листах батько турбувався і питав про причини моєї мовчанки. В останньому він натякав мені, що йому відома зміна моєму житті, і писав, що скоро приїде. Я завжди мав велику повагу та щиру прихильність до батька. Я відповів йому, що причиною мого мовчання була невелика подорож і просив попередити мене про день його приїзду, щоб я міг його зустріти. Я дав слузі свою сільську адресу і наказав доставити мені листа, позначеного штемпелем С. Потім поїхав обуживаль. Маргарита на мене чекала біля хвіртки саду. Її погляд... Висловлював занепокоєння. Вона кинулася мені на шию і не могла втриматись від запитання. «Ти бачив, Прюданс?» «Ні, ти довго перебував у Парижі. Я отримав листи від батька і повинен був на них відповісти». За кілька хвилин захекавшись, увійшла на Ніна. Маргарита встала і відвела її у бік. Коли та пішла, Маргарита запитала, сідаючи поряд зі мною і беручи мене за руку. «Навіщо ти мене обдурив? Ти був у Прюданс. Хто тобі сказав?» «На Ніна». «Як вона дізналася?» «Вона стежила за тобою». «Ти їй звеліла стежити за мною?» «Так, я подумала, що тільки дуже важлива причина». Могла змусити тебе поїхати до Парижа після того, як ти не розлучався зі мною протягом чотирьох місяців. Я боялася, що з тобою трапилося якесь велике нещастя, або що ти поїхав побачитися з іншою жінкою. Дитино! Тепер я заспокоїлася. Я знаю, що ти робив, але я не знаю, що ти дізнався там. Я показав Маргариті листи батька. Я не про це тебе питаю. Мені цікаво знати, навіщо ти був у Прюданс. Щоб побачити з нею. Ти брешеш, мій друже. Ну, то я був у неї, щоб дізнатися, що чути про коня і чи потрібні їй твої коштовності та шалі. Маргарита почервоніла та нічого не відповіла. І я дізнався, вівдалі я, що ти зробила з твоїми кіньми, діамантами та шалями. Ти сердишся на мене. Я гніваюсь на тебе за те, що ти не попросила в мене, що тобі було потрібно. За таких відносин, як наші, якщо жінка має хоч трохи почуття власної гідності, вона має докласти всіх своїх зусиль до того, щоб не вимагати грошей у свого коханця і не надавати корисливого характеру своєму коханню. Ти мене любиш, я в цьому впевнена, але ти не знаєш, яка неміцна любов до таких жінок, як я. Хто знає, можливо, того дня, коли тобі стане не по собі, чи нудно? Ти почнеш шукати якийсь особливий розрахунок В основі нашого зв'язку Прюданс, язиката Навіщо мені потрібні були коні? Я вчинила дуже розумно, коли продала їх Я чудово можу обійтися без них І не буду витрачатися на їх утримання Аби тільки ти мене любив Більше мені нічого не треба А ти мене любитимеш і без коней і без шали і без діамантів. Все це було сказано так просто, що сльози виступили на моїх очах, коли я її слухав. «Люба моя!» – відповів я, гаряче стискаючи руки моєї коханої. «Ти чудово знала, що одного прекрасного дня я дізнаюся про твою жертву і знайду вихід. Чому? Тому, Люба моя!» що я не хочу, щоб твоя любов до мене позбавила тебе якоїсь коштовності. Я також не хочу, щоб у той день, коли тобі стане не по собі чи нудно, ти могла подумати, що якби ти жила з якимось іншим, цих хвилин не було б. І щоб ти хоч на одну секунду в цьому розкаялася, через кілька днів твої коні, діаманти та шалі будуть у тебе. Вони тобі так само необхідні, як повітря. І, можливо, це смішно. Але я більше люблю тебе пишно одягненою, ніж простенько. Отже, ти мене більше не любиш. Дурненька. Якщо би ти мене любив, ти не заважав би мені любити тебе по-своєму. Але ти бачиш у мені тільки жінку, який потрібна вся ця розкіш. І вважаєш себе зобов'язаним оплачувати цю розкіш Ти соромишся прийняти докази моєї любові Мимоволі ти весь час думаєш про ту хвилину Коли мене кинеш І намагаєшся бути поза всякими підозрами Твоя правда, мій друже Але я чекала не цього Маргарита хотіла встати Але я втримав її І сказав я хочу, щоб ти була щаслива І щоб тобі не було в чому мені дорікати От і все І ми розлучимося Чому, Маргарита? Хто може нас розлучити? Вигукнув я Ти, якщо ти не дозволяєш мені увійти в твоє становище І вважаєш за свій обов'язок охоронять моє Ти? коли ти хочеш зберегти для мене розкіш, серед якої я жила, а отже і моральну прірву, яка нас поділяє. Ти, якщо ти не віриш моєму безкорисливому коханню і не хочеш щасливо прожити зі мною на ті кошти, які в тебе є, і волієш розоритися, як раб смішного забобону. Невже ти думаєш, що екіпаж і коштовності, і твоє кохання для мене рівноцінні. Невже ти думаєш, що я не можу жити без цієї мішури, яка тішить, коли нікого не любиш, і стає неприємною, коли полюбиш? Ти виплатиш мої борги, витратиш свої гроші і утримуватимеш мене. Але скільки часу це може тривати? Два Три місяці, а тоді вже пізно буде починати нове життя. Тоді ти повинен будеш усе забрати в мене, а цього не може зробити чоловік, який поважає себе. Тепер ти маєш 8-9 тисяч ліврів на рік, на якій ми можемо жити. Я продам зайві речі і один цей продаж дасть мені 2 тисячі ліврів річного доходу. Ми знайдемо гарну квартирку. І житимемо разом. Літо ми проводитимемо у селі, Не так, як цього року, А в маленькому будиночку на двох людей. Ми обоє молоді. Благаю тебе всім святим, Армане. Не змушуй мене вести життя, Яке я вела раніше. Я нічого не зміг відповісти. Сльози вдячності та любові Застилали мені очі, і я кинувся в обійми Маргарити. «Я хотіла», – продовжувала вона, – «все влаштувати без тебе, заплатити всі свої борги і знайти нову квартиру. У жовтні ми повернулися б до Парижа, і тоді ти дізнався би про все. Але коли Прюданс тобі все розповіла, ти маєш дати згоду тепер, а не опісля». Чи достатньо ти мене любиш для цього? Я не мав сили чинити опір такій прихильності. З жаром поцілував Маргариті руки і сказав, Я зроблю все, що хочеш. Отже, її план було ухвалено. Вона одразу повеселішала, танцювала, співала, раділа майбутній новій простій квартирі і радилася зі мною. Де її шукати? Вона була щаслива і горда цим рішенням, яке остаточно мало нас зблизити. Я теж не хотів від неї відставати. Одним помахом пера я вирішив свою долю і передав Маргариті ренту, яку успадкував від матері і яка була в моїх очах надто незначною, щоб відшкодувати Принесено мені жертву. У мене залишалося ще п'ять тисяч річного доходу, який я мав від батька, і, хоч як би склалися обставини, мені завжди вистачило б цих грошей. Я не повідомив Маргариті про своє рішення переконаний, що вона відмовиться від цього дару. Цю ренту я отримував із заставної шістдесят тисяч на будинок якого я ніколи не бачив. Я знав тільки, що кожні три місяці батьковий нотаріус, старий друг нашої родини, передавав у моє розпорядження 750 франків. Того дня, коли ми з Маргаритою поїхали до Парижа шукати квартиру, я подався до нотаріуса і запитав, що треба зробити для того, щоб передати іншій людині свою ренту. Він подумав, що я збанкрутував і запитав про причину цього рішення. І оскільки рано чи пізно я повинен був сказати йому, кому я роблю цей дар, то вважав за краще одразу сказати йому всю правду. Він мені нічого не заперечив, хоча звання нотаріуса та друга сім'ї давало йому на це право, і сказав мені, що постарається влаштувати все як найкраще. Я просив його, звичайно, про дотримання найсуворішої таємниці перед батьком і пішов за Маргаритою, яка на мене чекала у Жюлі Дюпре. Вона воліла зайти до неї, ніж піти вислуховувати моралі Прюданс. Ми взялися за пошуки квартири. Усі ті, що ми бачили, Маргариті здавалися надто дорогими, а мені – надто простими. Нарешті ми знайшли підходящу у самій тихій частині Парижа. Маленький флігель, відокремлений від головного будинку. Позаду нього був оточений високим парканом чарівний сад, який відокремлював нас від сусідів, але водночас не закривав краєвид на околиці». Кращого ми й бажати не могли. Я подався до себе, щоб відмовитися від квартири, а Маргарита пішла до повіреного, який уже робив якось для її знайомої те, що тепер треба було зробити для неї. Ми зустрілися у Прюданс. Маргарита була в захваті. Цей повірений обіцяв їй сплатити всі борги, видати в цьому розписку та передати їй Ще 20 тисяч франків від продажу обстановки. Ви бачили за цінами, які були на аукціоні, що він ще заробив би на своїй клієнті 1030. Ми поїхали в в Бужеваль і продовжували обмінюватися планами на майбутнє, яке нам малювалося у найрадужніших фарбах завдяки нашій безтурботності, а особливо – Нашому коханню Тиждень після Ми сиділи за сніданком Коли на Ніна доповіла Що на мене чекає мій слуга Я звелів покликати його Пане Сказав він Ваш батюшка приїхав до Парижа І просить вас завітати На вашу квартиру У цьому повідомленні Не було нічого дивного Але ми з Маргаритою переглянулися нам показалося в ньому нещастя. Вона мені нічого не сказала про своє враження, але я зрозумів і відповів рукою. «Не бійся нічого», – сказав я. «Повертайся швидше», – шепотіла Маргарита, цілуючи мене. «Я чекатиму на тебе біля вікна». Я послав Жозефа вперед сказати батькові, що зараз приїду, Через дві години я був на вулиці Прованс. Розділ двадцятий. Батько в халаті сидів у моїй вітальні і писав. По тому, як він глянув на мене при моїй появі, я зрозумів, що мене чекає серйозна розмова. Однак я привітався з ним так, ніби нічого не прочитав у нього в очах. Коли ви приїхали, тату, вчора ввечері, ви, як і завжди, зупинилися в мене. Так, мені дуже шкода, що я не міг зустріти вас. Я чекав одразу після цих слів Моралі, які читав на холодному батьковому обличчі, але він нічого не відповів, запечатав лист і звелів Жозефу відправити його на пошту. Коли ми залишилися самі, батько встав і сказав, притулившись до каміна. Нас чекає, любий Армане, дуже серйозна розмова. Я слухаю вас, тату. Ти обіцяєш мені бути відвертим? Як завжди. Чи правда, що ти живеш із Маргаритою Готьє? Так. Ти знаєш, хто ця жінка? Кокотка. Через неї ти не приїхав погостювати до нас із сестрою? Так, батько, ти дуже любиш цю жінку. Ви самі бачите, батько, раз я не зміг виконати свого священного обов'язку, у чому тепер я прошу вас смиренного вибачення. Батько, мабуть, не чекав від мене таких категоричних відповідей. Він трохи подумав і сказав, Сподіваюся, ти розумієш, що прожити все життя так не можна. Я боюся цього батьку, але не згоден з цим. Але ви повинні були подумати, продовжував батько сухим тоном, що я цього не допущу. Я вважав, що поки не роблю нічого такого, що може кинути тінь. На ваше ім'я та фамільну честь. Пристрасть загартовує. Я був готовий до будь-якої боротьби, навіть із батьком, аби зберегти Маргариту. Но тепер настав час покласти цьому кінець. Чому, батьку? Тому, що ваша теперішня поведінка ображає родинну честь, яку ви цінуєте. За вашими словами, я не розумію ваших слів. Я поясню. Я нічого не маю проти того, що ви маєте коханку і що ви їй платите. Кожна порядна людина зобов'язана оплачувати любов подібної жінки, але ви забуваєте для неї всі святі почуття. Ви допускаєте, щоб чутки про ваше розпусне життя, доходили до мого дому і кидали тінь на чесне ім'я, яке я вам дав. Цього не повинно бути, і цього я не допущу. Ті, хто вам дав подібну інформацію про мене, самі погано обізнані. Я, коханець Мадемуазель Готьє, живу з нею. І в цьому немає нічого поганого. Я не даю, мадемоазель Готіє, імені, яке я отримав від вас. Витрачаю на неї стільки, скільки дозволяють мої кошти. У мене немає жодної заборгованості. І нарешті я не потрапляв жодного разу в такі обставини, які могли б дати батькові право сказати своєму синові те, що ви мені кажете. Батько завжди має право вказати своєму синові, що він стоїть на поганій дорозі. Ви ще не зробили нічого поганого, але ви можете зробити. Батько! Пане, я краще за вас знаю життя. Чисті почуття бувають лише у бездоганно чистий жінок. Будь-яка манон може створити де гріє, а часи і звичаї змінилися. Ми не повинні повторювати старі помилки. Я вимагаю, щоб ви покинули вашу коханку. Мені дуже шкода, що я не можу вас послухатись, батьку. Це неможливо. Я вас примушу. На жаль, батьку. Не існує більше островів Святої Маргарити, куди можна було посилати куртизанок. А якби такий острів існував, я поїхав би туди за мадмоазель Готьє, якби вам вдалося її туди заслати. Нічого не вдієш. Може, я й не правий, але я можу бути щасливим тільки з цією жінкою. Послухайте, Армане, розплющте очі. Адже перед вами батько, який вас завжди любив і бажав щастя. Невже ви можете жити як з дружиною, жінкою, яка належала всім? Ну то що ж, батьку, тепер вона нікому більше не належатиме. Тепер вона мене любить. Її переродила любов до мене та моя любов до неї. Так. Це переродження відбулося. Невже ви вважаєте, що переродження куртизанок завдання порядної людини? Невже ви думаєте, що Бог поставив таке безглузде завдання перед вами? І що ваше серце не повинно мати інших потягів? Який буде кінець цього чудового перетворення? І як ви до ваших теперішніх слів У сорок років Ви посмієтеся над своєю любов'ю Якщо зумієте посміятися Якщо вона не залишить Надто глибоких слідів У вашому минулому Що було б тепер з вами Якби ваш батько тримався Таких самих поглядів, як ви І віддавався любовним пригодам Замість будувати своє життя міцно на основі порядності та пристойності, подумайте, Армане, і не говоріть більше дурниць. Благаю вас, киньте цю жінку! Я нічого не відповів. Армане, вівдалі, батько, заклинаю вас іменем вашої святої матері! Киньте це життя, яке ви забудете швидше, ніж думаєте, і з яким вас пов'язує незвичайна теорія. Вам 24 роки, подумайте про майбутнє. Ви не завжди любитимете цю жінку, і вона теж не завжди вас любитиме. Ви обоє перебільшуєте ваше кохання, ви губите вашу кар'єру. «Ще один крок, і ви навіки залишитеся на цьому шляху, і все своє життя мучитиметеся. Їдьте, проведіть місяць-два з вашою сестрою. Відпочинок та сімейна обстановка скоро вилікують вас від цієї лихоманки, інакше цього не можна назвати. Тим часом...» Ваша коханка втішиться, візьме іншого коханця. І коли ви побачите, заради кого ви збиралися порвати з вашим батьком і втратити його кохання, ви самі скажете, що я мусив приїхати за вами і поблагословите мене. Чи не так, Армане, ти поїдеш? Я відчував. Що мій батько правий стосовно всіх жінок, але я був переконаний, що він не правий до Маргарити, проте його останні слова були сказані так лагідно, так благаюче, що я нічого не міг йому відповісти. Ну, сказав він зворушеним голосом, ні, батьку, я нічого не можу вам обіцяти. Сказав я нарешті, я не можу виконати ваше прохання. Повірте, продовжував я, побачивши, що він робить нетерплячий рух. Ви перебільшуєте наслідки цього зв'язку. Маргарита не така дівчина, як ви вважаєте. Ця любов не тільки не штовхає мене на погану дорогу, але навпаки – вона породжує в мені найблагородніші почуття. Справжня любов завжди робить людину кращою, яка б жінка не вселяла цю любов. Якби ви знали Маргариту, ви б зрозуміли, що я не наражаюсь на жодну небезпеку. Вона найблагородніша жінка на світі, наскільки інші жінки корисливі». Настільки безкорислива вона Однак це не заважає їй прийняти все ваше майно Бо 60 тисяч франків Отримані вами від вашої матері І які ви їй віддаєте Запам'ятайте це гарненько Становлять усі ваші статки Батько зберіг під кінець Це звинувачення і цю загрозу щоб завдати мені останнього удару. Але перед його погрозами я почував себе сильніше, ніж перед його проханнями. Хто вам сказав, що я маю намір передати їй ці гроші? Мій нотаріус. Він чесна людина і не міг здійснити цей акт не попередивши мене. Я приїхав до Парижа, щоб не дати вам розоритися. За милості розпутного дівчиська, ваша мати помираючи залишила вам гроші на чесне життя, а не на подарунки вашим коханкам. Клянуся вам батьку, Маргарита нічого не знала про це. Навіщо тоді ви це зробили? Тому що та жінка, яку ви так звинувачуєте і покинути яку ви мене просите, Пожертвувала всім, щоб жити зі мною. І ви прийняли цю жертву? Яке ви маєте право дозволяти, мадемозель Готьє, жертвувати чимось заради вас? Тепер кінець. Ви покинете цю жінку. Щойно я просив вас про це. Тепер я вам наказую. Збирайте речі. Та готуйтеся до від'їзду. Даруйте батьку, сказав я, але я не поїду. Чому? Тому що я вже вийшов із віку, коли слухаються наказів. Батько зблід при цій відповіді. Дуже добре, сказав він. Тепер я знаю, що мені робити. Він зателефонував, увійшов Жозеф. Перевезіть мої речі до готелю Париж, сказав він до мого слуги і пройшов до кімнати, де переодягався. Коли він вийшов, я підійшов до нього. Обіцяйте мені, батьку, сказав я, не чинити ніякої неприємності Маргариті. Батько зупинився, глянув на мене з презирством і сказав. «Ви, здається, збожеволіли!» Потім він вийшов, сильно грюкнувши дверима. Я теж вийшов, взяв екіпаж і вирушив до божевалю. Маргарита чекала на мене біля вікна. Розділ двадцять перший. «Нарешті ти прийшов!» – вигукнула вона кидаючись мені на шию. «Який ти блідий!» Тоді я розповів їй про розмову з батьком. «Ах, Боже, я так і думала!» Сказала вона. «Коли Жозеф з'явився з повідомленням про приїзд твого батька, я затремтіла, ніби дізналася про якесь нещастя. Бідолашний, друже, це я!» Завдала тобі такої неприємності. Можливо, тобі краще кинути мене і не поривати з батьком. Але я йому нічого не зробила. Ми живемо дуже тихо, а житимемо ще тихіше. Він сам знає, що тобі потрібна коханка і має бути щасливим, що ти зустрів мене. Адже я тебе люблю і не висуваю, Надмірних вимог Ти йому відкрив наші подальші плани Так І це його найбільше сердить Бо в нашому рішенні Він бачить доказ Нашого взаємного кохання Що ж тепер робити Залишатися разом Люба моя І дати пройти грозі Чи минеться вона Мабуть Але ж твій батько не зупиниться на цьому. Що ж він буде робити? Звідки мені знати? Все, що може зробити батько, щоб змусити сина послухатись. Він тобі нагадає моє минуле і, можливо, придумає якусь нову історію, щоб ти мене покинув. Ти добре знаєш, що я люблю тебе. Так, але я знаю також, що рано чи пізно тобі доведеться послухатись батька, і врешті-решт він зуміє тебе переконати. Ні, Маргарито, я зможу переконати його. Мабуть, підступи його друзів викликали в нього такий гнів, але він добрий, справедливий. Він відмовиться від своєї першої думки до того ж, яке мені діло. До всього цього. Не кажи цього, Армане. Я не хочу тебе сварити із сім'єю. Повертайся завтра до Парижа. Твій батько обдумає стан речей. Ти, зі свого боку, теж подумаєш, і, можливо, ви прийдете до якоїсь угоди. Не сперечайся з ним, зроби вигляд, що згоден на деякі поступки, не наполягай так. На прихильності до мене, і він залишить усе по-старому. Не втрачай надії, мій друже, і в одному будь певнений, хоч би що трапилося, твоя Маргарита тобі не зрадить. Ти клянешся мені в цьому? Тобі потрібна моя клятва, як приємно дати себе заспокоїти, коханій людині, всю решту дня ми провели в розмовах про наші плани, ніби зрозуміли необхідність якнайшвидше їх привести до виконання, що миті, ми чекали нової події, але, на щастя, день закінчився без пригод. Наступного дня я поїхав зранку о 10-й годині, а близько 12-ї був у готелі. Батька не було вдома. Я пішов на свою квартиру, сподіваючись застати його там, але ніхто не приходив. Я пішов до нотаріуса. Нікого. Повернувся до готелю і чекав до шостої години. Пан Дюваль не повертався. Я вирушив у Бужеваль. Маргариту я застав уже не біля вікна, як учора, а перед каміном. Вона так замислилась, що не помітила мого приходу. Коли я поцілував її в лоб, вона здригнулася, ніби цей поцілунок приголомшив її. "Ти мене налякав", сказала вона. "Що твій батько? Я його не бачив. Я не знаю, що це означає. Я не застав його ні в готелі, ні в інших місцях, де він міг бути. Ну то завтра ти повинен знову його пошукати". Мені хочеться, щоб він послав за мною. Мені здається, що я зробив все, що міг. Ні, мій друже, цього замало. Завтра тобі треба поїхати до батька. Чому завтра, а не другого дня? Тому що, сказала Маргарита, ніби трохи почервонівши при цьому питанні. Тому що твоя наполегливість Буде сильнішою, і від неї залежатиме швидкість нашого прощення. Весь день Маргарита була дуже стурбована, неуважна, сумна. Я повинен був двічі повторювати їй питання, щоб отримати відповідь. Вона пояснювала цю стурбованість побоюваннями за майбутнє, які їй вселяли останні події. Цілу ніч я намагався її заспокоїти. Наступного ранку вона так наполегливо змушувала мене виїхати, що я ніяк не міг зрозуміти причини. Як і напередодні, батька не було вдома, але йдучи, він залишив мені записку. Якщо ви приїдете сьогодні зі мною побачитися, зачекайте на мене до четвертої години. Якщо я «Не повернуся до чотирьох. Приходьте завтра до мене обідати. Мені потрібно з вами поговорити». Я почекав до призначеної години. Батька не було. Я поїхав. Напередодні Маргарита була сумна. Цього дня вона була гарячково збуджена. Побачивши мене, вона кинулася мені на шию і довго плакала в моїх обіймах. Я спитав її про причину цього несподіваного горя, вибух якого мене налякав. Вона мені не назвала жодної певної причини і вигадувала всілякі відмовки, які може придумати жінка, щоб приховати правду. Коли вона трохи заспокоїлася, я розповів їй про результати поїздки. Потім... Показав лист від батька, звернувши увагу на те, що ми могли б його сприятливо витлумачити. Побачивши цей лист і почувши моє тлумачення, вона знову заплакала. Я покликав на Ніну. Побоючись нервопого припадку, ми поклали бідолаху в ліжко, яка не переставала плакати. І міцно стиснувши мої руки що хвилини їх цілувала. Я спитав на Ніну, чи не отримувала Маргарита мою відсутність листів і чи не приходив хтось до неї, щоб якось пояснити її стан. Але на Ніна відповіла мені, що ніхто не приходив і нічого не приносили. Для мене було ясно, що від учора сталося щось важливе, що Маргарита приховувала від мене. Увечері вона була трохи спокійніша і, посадивши мене в себе в ногах, знову почала запевняти в своєму коханні. Потім вона посміхнулася, але з усиллям, бо, мимоволі, сльози весь час застилали їй очі. Я використав усі засоби, щоб змусити її відкрити справжню причину смутку, але вона весь час давала Ухильні пояснення, про які я вже говорив. Зрештою, вона заснула в мене на руках, але важким сном. Він не дає заспокоєння. Від нього наливається в томую все тіло. Час від часу Маргарита скрикувала, раптово прокидалася і, переконавшись, що я біля неї, змушувала мене присягатися в коханні. «Я нічого не розумів у цих вибухах розпачу, які тривали до ранку». Надранок Маргарита забулася сном, але цей відпочинок був нетривалим. Об одинадцятій годині вона прокинулася і, побачивши мене на ногах, вигукнула. «Ти вже йдеш?» «Ні», – сказав я, взявши їй руку. «Я хотів дати тобі поспати ще рано». Ти коли поїдеш до Парижа? О четвертій годині. Так рано. А доти ти залишишся зі мною? Звісно, як завжди. Яке щастя! Снідатимемо, продовжувала вона з неуважним виглядом. Як хочеш. А потім ти цілуватимеш мене до самого від'їзду. Так і я намагатимусь повернутися, якомога раніше. «Ти повернешся?» – спитала вона дивно, подивившись на мене. «Звісно!» «Так, так, ти повернешся ввечері, я тебе чекатиму, як завжди, і ти мене не розлюбиш, і ми будемо так само щасливі!» Все це вона говорила переривчастим голосом. Її пригнічувала весь час якась важка думка, і я що хвилини боявся, що вона знепритомніє. «Послухай», – сказав я, – «ти хвора, я не можу залишити тебе в такому стані. Я напишу батькові, щоб він на мене не чекав». «Ні, ні», – вигукнула вона раптово, – «не роби цього». Твій батько скаже, що я завадила тобі йти до нього, коли він кликав тебе. Ні-ні, ти маєш піти. Ти повинен. Я зовсім не хвора. Я почуваюся чудово. Мені наснився поганий сон. І тому я прокинулась у поганому настрої. З цієї хвилини Маргарита намагалася здаватися веселою. Вона не плакала. Коли настала година мого від'їзду, я поцілував її і запитав, чи не хоче вона провести мене до станції. Я сподівався, що прогулянка її розвіє і перебування на повітрі буде їй корисним. Крім того, мені хотілося якомога довше побути з нею. Вона погодилася, взяла пальто і пішла разом з Наніною щоб не повертатись одній. Я кілька разів хотів повернутися з нею разом додому, але я сподівався незабаром повернутися і боявся знову розсердити батька і сів у поїзд. «До вечора», – сказав я Маргариті, прощаючись із нею. Вона нічого не відповіла. «Так уже одного разу було». Якось вона мені нічого не відповіла на подібну фразу. І ви пам'ятаєте, грав Ге провів у неї ніч. Але цей час був так далеко в минулому, що він ніби стерся з моєї пам'яті. І тепер я найменше боявся, що Маргарита мене обдурить. Приїхавши до Парижа, я побіг до Прюданс і хотів попросити її «Поїхати до Маргарити, сподіваючись на її балакучість і жвавість характеру, я увійшов без доповіді і застав Прюданс за туалетом». «Ах», – сказала вона з турбованим голосом, – «Маргарита теж з вами?» «Ні». «Як вона почувається?» «Вона нездорова». «Вона не приїде?» «Хіба вона мала приїхати?» Мадам Дювернуа почервоніла і відповіла мені трохи зніяковіло. Я хотіла знати, чи не приїде вона, коли ви приїхали до Парижа? Ні, я дивився на прюданс. Вона опустила очі, і на її обличчі я читав побоювання, що мій візит затягнеться надто довго. «Я хотів попросити вас, Прюданс, якщо ви вільні, поїхати сьогодні ввечері до Маргарити. Ви побалакаєте з нею і можете там переночувати. Я її ніколи не бачив у такому стані, як сьогодні, і боюся, що вона занедужає. Я маю обідати в місті», – відповіла Прюданс, «і не зможу ввечері побачитися з Маргаритою». Але завтра я її побачу. Я попрощався з мадам Дювернуа, яка на мій погляд була майже так само стурбована, як і Маргарита, і пішов до батька. Він простягнув мені руку і пильно подивився на мене. Ваші два візити, Армане, мене втішили, сказав він. Вони мені дозволяють сподіватися. Що ви так само схаменулися, як і я Можу я дізнатися, тату До яких результатів ви дійшли Я надто перебільшував Значення отриманих мною відомостей І вирішив бути з тобою менш суворим Що ви кажете, батьку? Вигукнув я радісно Я кажу, мій любий сину що кожен юнак повинен мати коханку І що зважаючи на те, що я недавно дізнався Я дуже задоволений, що твій вибір припав На мадемуазель Готьє. Батько, який я щасливий Ми ще кілька хвилин поговорили А потім сіли за стіл За обідом батько був дуже милий «Я поспішав повернутися в бужеваль і розповісти Маргариті про цю щасливу зміну. Щохвилини я дивився на годинник». «Ти дивишся на годинник?» – сказав батько. «Поспішаєш мене покинути?» «Ах, молоді люди, молоді люди! Ви завжди жертвуєте щирими уподобаннями, уподобанням сумнівним». «Не кажіть так, батьку, Маргарита мене любить! Я в цьому певен!» Батько не відповів. Невідомо було, чи вірить він, чи не вірить. Він дуже наполягав, щоб я провів вечір з ним і залишився в нього ночувати. Але я йому сказав, що Маргарита нездорова, і попросив дозволу раніше поїхати до неї. Обіцявши йому повернутися на другий день, була хороша погода, і він хотів мене провести до вокзалу. Ніколи ще я не був такий щасливий. Майбутнє здавалося мені таким, про яке я давно вже мріяв. Я любив батька більше, ніж раніше. Коли я зовсім зібрався йти, він востаннє просив мене залишитись. Я відмовився. «То ти її дуже любиш?» – спитав він. «Шалено! Ну то йди!» Він провів рукою по лобі, ніби проганяючи набридливу думку. Потім відкрив рота і хотів щось сказати, але натомість потис мені руку і швидко пішов зі словами «Отже, до завтра!» Розділ двадцять другий. Мені здавалося, що потяг тягнеться ледве-ледве. Я був у Божевалі об одинадцятій. Весь будинок був занурений у темряву. Я дзвонив безрезультатно. Це сталося вперше. Нарешті з'явився садівник. Я увійшов. Наніна мене зустріла зі свічкою. Я пройшов до Маргарити. Де, пані? Вона поїхала до Парижа. До Парижа? Так, пане. Коли? За годину після вас. Вона вам нічого не лишила для мене? Нічого. На Ніна вийшла. Вона здатна поїхати до Парижа, щоб подивитися, чи пішов я дійсно до батька. Чи тільки скористався цим приводом, щоб мати вільний день? Можливо, її викликала Прюданс у якійсь важливій справі. Міркував я віч навіч із самим собою. Але я бачив, але я бачив Прюданс відразу ж після приїзду до Парижа, і вона мені нічого не сказала такого, з чого можна було б зробити висновок, що вона писала Маргариті. Але раптом. Я згадав про питання, яке мені поставила мадам Дюварно. То значить, вона не приїде сьогодні, коли я їй сказав, що Маргарита хвора? Я згадав і про збентеження прюданс, коли я подивився на неї після цього питання, яке, начебто, натякало на побачення. Я згадав і про сльози Маргарити протягом цілого дня, про які. «Я трохи забув у батька. З цієї хвилини я почав збирати навколо своєї першої підозри всі останні події, і так утвердився в ньому, що все їм пояснював, навіть поблажливість батька. Маргарита майже вимагала, щоб я поїхав до Парижа. Вона прикинулася здоровою, коли я запропонував їй залишитися вдома. «Не я потрапив у пастку!» «Невже Маргарита мене обманювала? Може, вона розраховувала повернутися додому рано, щоб я не помітив її відсутності і лише випадковість її затримала? Чому вона нічого не сказала на Ніні -ні» і нічого не написала мені? Як пояснити її сльози, відсутність, мовчання? Я зі страхом ставив собі всі ці запитання» в порожні кімнати, дивлячись на годинник, який показував північ. І здавалося казав мені, що тепер уже пізно чекати на повернення моєї коханки. Невже після виробленого нами спільно рішення, після запропонованої та прийнятої жертви, можна було припустити, що вона мене обманювала? Ні, я постарався відкинути. Першу підозру бідолашка знайшла покупця на свою обстановку і поїхала до Парижа, щоб укласти угоду. Вона не хотіла мене попередити про це, бо знала, що хоча я й погодився на цей продаж, необхідний для нашого майбутнього щастя, але все-таки він мені неприємний. Вона боялася образити моє самолюбство, Говорячи мені про це, вона вирішила приїхати, коли все буде скінчено. Очевидно, на неї чекала в цій справі Прюданс і сама себе видала своїм питанням. Маргарита, мабуть, не закінчила угоди сьогодні і залишилася ночувати в неї, або, можливо, приїде зараз, адже вона знає, що я турбуюся і не захоче довго мене мучити. Але чому тоді вона плакала? Ймовірно, незважаючи на любов до мене, бідолаха не могла без сліз розлучитися з розкішю, серед якої жила досі, і яка робила її щасливою і викликала заздрістю інших. Я охоче прощав Маргариті ці сльози. Я чекав її з нетерпінням, щоб сказати, покриваючи її поцілунками – що вгадав причину її таємничої відсутності. Однак час минав, а Маргарити не було. Занепокоєння моє зростало і не давало ні про що думати. Можливо, з нею щось трапилося? Може, вона поранена, хвора, померла? Раптом прийде посильний і повідомить про нещасний випадок. Але може наступити ранок, а я як і раніше, перебуватиму в невіданні. Думка, що Маргарита мене обманює в ту саму годину, коли я її чекаю, стурбований її відсутністю, не спала мені більше на думку. Тільки якась стороння сила могла затримати її. І ще більше я про це думав, то більше переконувався, що силою могло бути лише нещастя, о, чоловіче марнославство, ти виявляєшся у всіляких формах. Пробила година ночі. Я вирішив, що зачекаю ще годину. Але о другій годині, якщо Маргарита не повернеться, поїду до Парижа. Я взяв книгу, щоб змусити себе не думати. Манон леско лежала на столі. Мені здавалося, що місцями сторінки були зрошені сльозами. Перегорнувши книгу, я закрив її, бо через завісу моїх сумнівів слова здавалися позбавленими сенсу. Час рухався повільно, небо було обкладене, осінній дощ хвистав у вікна. Розкрите ліжко здавалося мені іноді могилою. Тепер я вже боявся, що хтось увійде. Мені здавалося, що тільки нещастя може розшукати мене в цей час і в цій темряві. Пробило дві години, я зачекав ще трохи, тільки годинник порушував мовчання своїм монотонним розміреним цоканням. Я пішов нарешті до кімнати, де всі предмети прийняли сумне обличчя. Яке передається навколишньому оточенню сумною самотністю душі. У сусідній кімнаті я застав на Ніну, що заснула над роботою. Коли я відчинив двері, вона прокинулася і спитала, чи повернулася пані. Ні, але якщо вона повернеться, скажіть, що я не міг упоратися з занепокоєнням і подався до Парижа. Так пізно. Так? Але як? Адже ви не знайдете візника. Я піду пішки. Дощ іде. Ну то що? Пані повернеться, а якщо не повернеться, то можна вранці поїхати дізнатися, що її затримало. Вас уб'ють на дорозі. Нема ніякої небезпеки. На ну, ні, но ну, прощайте. Дівчина принесла пальто подала мені його і запропонувала піти розбудити вдову Арно і дізнатися в неї, чи не можна дістати екіпаж. Але я відмовився, переконаний, що потрачу на цю малоймовірну спробу більше часу, ніж мені потрібно, щоб пройти половину шляху. До того ж, мені потрібний був свіжий вітер і фізична втома, щоб пересилити Нервове збудження, яке мене охопило. Я взяв ключ від квартири на вулиці Дантен і, попрощавшись з Наніною, яка провела мене до огорожі, пішов. Спочатку я біг, але земля була в'язка, і я скоро втомився. Через півгодини я повинен був зупинитися, бо весь спітнів. Перевівши подих, я продовжував йти. Ніч була така темна, що щохвилини я боявся наткнутися на дерева, які раптом виростали переді мною, і здавалося, що назустріч мені біжать величезні привиди. Я зустрів одного чи двох ломових візників, яких швидко обігнав. У напрямку до Божевалю проїхала коляска, коли вона минула мене. З'явилася надія, що Маргарита сидить у ній. Я зупинився і крикнув «Маргарита! Маргарита!». Ніхто мені не відповів. Коляска віддалилась. Я продовжував свій шлях. Мені знадобилося дві години, щоб дійти до застави. Вигляд Парижа повернув мені сили, і я побіг довгою алеєю. Якоїсь стільки разів проходив раніше. Цієї ночі там нікого не було. Нібито я мандрував мертвим містом. Почало світати. Коли я прийшов на вулицю Дантен, місто вже потроху прокидалося. У церкві пробило п'яту годину, коли входив до будинку номер дев'ять. Я сказав своє ім'я швейцару. Він одержав від мене достатньо грошей і знав, що я маю право приходити о п'ятій годині до мадемуазель Готьє. Я пройшов без утруднення. Я міг у нього спитати, чи вдома Маргарита, але він міг мені відповісти негативно. А я вважав за краще сумніватися ще дві зайві хвилини, посумніваючись, не переставав сподіватися. Я прислухався біля дверей намагаючись воловити якийсь шум, рух, нічого, мовчання. Бужувальське мовчання, здавалося, переселилося і сюди. Я відчинив двері і війшов. Усі фіранки були щільно запнуті. Я відкрив їх у їдальню і подався до спальні. Я кинувся до штор і сильно потяг за шнурок. Штори піднялися. Слабке світло проникло в кімнату. Я підбіг до ліжка. Воно було порожнє. Я відчиняв усі двері по черзі і заходив до всіх кімнат. Ніде нікого. Можна було збожеволіти. Я прийшов у убиральню, відчинив вікно і кілька разів покликав Прюданс. Вікно мадам Дювернуа не відчинялося. Тоді я спустився до швейцара і спитав, чи приходила мадемуазель Готьє сюди в день. Так, відповів він, з мадам Дювернуа. Вона нічого не веліла мені передати. Нічого. А куди вони потім вирушили? Вони сіли в екіпаж. В який екіпаж? У власний. Що це все означало? Я подзвонив. До сусіднього під'їзду. Вам до кого, пане? спитав швейцар, відчинивши мені двері. До мадам Дювернуа. Її немає вдома. Ви, напевно, знаєте? Так, пане, ось лист для неї. Він лежить із вчорашнього вечора, і я ще його не передавав. І Швейцар показав мені листа, на який я машинально подивився. Я впізнав почерк Маргарити і взяв листа. На конверті було написано Мадам Дювернуа для передачі пану Дювалю. Це для мене лист, сказав я швейцару і показав йому на адресу. Ах, ви, пан Дюваль, запитав швейцар. Так, тепер я вас упізнаю. Ви часто буваєте у мадам Дювернуа. На вулиці я відразу розірвав конверт. Якби біля ніг моїх ударила блискавка, я б не так злякався, як коли прочитав цей лист. Коли ви читатимете цей лист, Армане, я буду вже коханкою іншого. Між нами все скінчено. Повертайтеся до батька, мій друже, їдьте до вашої сестри, чистої дівчини яка не знає про наш бруд, і біля неї ви забудете незабаром ті страждання, які вам завдала пропаща дівчина Маргарита Готьє. Ви любили її, і вам вона завдячує єдиними щасливими моментами свого життя, яке, на щастя, продовжиться недовго. Коли я прочитав останні слова, Мені здалося, що я збожеволів. Якусь мить я боявся впасти на бруківку. Хмара застилала мені очі і кров стукала в скронях. Однак я прийшов до тями, озирнувся навкруги, здивований, що життя, як і раніше, йде далі, незалежно від мого нещастя. Я не був достатньо сильний, щоб перенести на самоті удар який мені завдала Маргарита Тоді я згадав, що батько тут, у місті Через десять хвилин я можу бути біля нього І що він завжди розділить мій сум Я побіг як божевільний, як злодій До готелю Париж Ключ був у дверях кімнати батька Я увійшов, він читав Зважаючи на те, що він майже не здивувався моєму приходу, можна було подумати, що він на мене чекав. Я кинувся до нього в обійми і, не сказавши ні слова, простяг йому листа Маргарити і впав перед його ліжком, залившись сльозами. Розділ 23. Коли життя вишло в свою звичну течію, я ніяк не міг освоїтися з думкою, що день, що починається, не буде для мене схожий на попередні. Часом мені здавалося, що тільки якісь обставини, випадково забуті мною, змусили мене провести ніч не з Маргаритою. Але коли я повернуся до Бужевалю, я знайду її в такому ж занепокоєнні, як і сам». І вона запитає мене, чому я так довго не повертався, коли життя створює такі відносини, як наші. Ці стосунки не можуть порватися без того, щоб не порушити решту життєвих зв'язків. Я повинен був час від часу перечитувати лись від Маргарити, щоб переконатися, що все це не сон. Виснажений моральним потрясінням, я не в силах був рухатися. Занепокоєння, нічна прогулянка, несподівана новина підкосили мене. Батько скористався цією повною розслабленістю та отримав мою формальну згоду поїхати з ним. Я обіцяв усе, що він хотів, я не міг сперечатися і потребував. Сильної підтримки, щоб продовжувати жити після того, що сталося. Я був щасливий вже тим, що батько хоче підтримати мене в такому горі. Пам'ятаю тільки, що у того ж дня, годині о п'ятій, він посадив мене в поштову карету. Не сказавши мені жодного слова, велів укласти мої речі, прив'язати скрині ззаду карети. І поїхав разом зі мною. Я зрозумів, що зробив тільки тоді, коли місто зникло з моїх очей. І пустельна дорога нагадала мені про порожнечу в моєму серці. Сльози знову полилися з моїх очей. Батько зрозумів, що навіть його слова не можуть мене потішити. І дав мені виплакатися. Він не промовив жодного слова. Тільки зрідка тиснув мені руку, ніби нагадуючи, що поряд сидить друг. Вночі я спав, мені снилася Маргарита. Я раптово прокинувся, не розуміючи, чому я в кареті. Потім я згадав усе і опустив голову на груди. Я не наважувався заговорити з батьком, боявся, що він мені скаже «Ти бачиш?». Я мав рацію, коли не вірив у кохання цієї жінки, але він не скористався своїм становищем і за всю дорогу до С жодного разу не заговорив про ту подію, яка змусила мене виїхати. Коли я вітався з сестрою, я згадав слова з листа Маргарити, які відносилися до неї, але мені було зрозуміло, що якою б не була моя сестра, вона не може мене змусити забути коханку. Почався сезон полювання. Батько думав, що це може мене розважити. І влаштував мисливські прогулянки із сусідами та знайомими. Я брав участь у них без огиди, але й без захоплення. З цією байдужістю. Яка була така характерна для мене з мого від'їзду Ми заганяли дичину в сітку Мене ставили на пост Поруч зі мною лежала незаряджена рушниця І я мріяв Я дивився на хмари, що пливли повз І давав повну свободу думкам Час від часу якийсь мисливець гукав мене І показував зайця за десять кроків Усі ці подробиці не вислизали від уваги батька, і його не обманював мій зовнішній спокій. Він чудово розумів, що, незважаючи на мій пригнічений стан, у мене повинен настати сильний, можливо, навіть небезпечний перелом. Намагаючись не давати мені цього помітити, він докладав усіх зусиль, щоб мене розважити». Моя сестра, звичайно, не була посвячена в усі ці події і не розуміла, чому такий веселий раніше я став тепер задумливий і сумний. Іноді захоплений зненацька у своїй печалі неспокійним поглядом батька. Я брав його руку і тиснув її, ніби безмовно вибачаючись за неприємність, яку я мимоволі завдав йому. Так пройшов місяць, але я більше не міг цього виносити. Згадка про Маргариту мене постійно переслідувала. Я надто любив цю жінку, щоб раптом вона стала мені байдужа. Мені треба було чи кохати, чи ненавидіти її. Але перш за все, яке почуття я до неї не мав, мені треба було негайно її побачити. Це бажання народилося в мені. І утвердилося з усією силою, на яку був здатний бездіяльний організм. Мені треба було бачити Маргариту не колись, у майбутньому, не через місяць, не через тиждень, а наступного дня після того, як у мене з'явилося бажання. І я сказав батькові, що поїду в справах до Парижа, але скоро вернусь. Без сумніву він вгадав причину, яка спонукала мене виїхати, бо наполегливо просив не їздити. Але побачивши, що невиконання цього бажання при моєму тодішньому стані могло мати для мене фатальні наслідки, поцілував мене і просив майже зі сльозами на очах повернутися швидше. Я не спав усю ніч у дорозі. Що я робитиму після приїзду, я не знав, але перш за все мені потрібно було знайти Маргариту. Я пішов до себе на квартиру переодягнутися, і оскільки стояла прекрасна погода, і ще не було пізно, вирушив на Єлисейські поля. За годину я побачив ще здалеку екіпаж Маргарити, вона викупила своїх коней і виїзд був. Той самий, але її самої в кареті не було. Щойно я це помітив, як озирнувся довкола і побачив Маргариту, що йшла пішки у супроводі незнайомої мені жінки. Проходячи повз мене, вона зблідла і нервова посмішка спотворила її обличчя. Щодо мене жахливе серцебиття трясло мені груди. Але мені вдалося надати обличчю холодного виразу, і я сухо вклонився своїй колишній коханці, котра незабаром наздогнала екіпаж і сіла в нього з подругою. Я знав Маргариту, несподівана зустріч зі мною, мала стати для неї потрясінням. Напевно, вона дізналася про мій від'їзд і заспокоїлася щодо наслідків нашого розриву. Але побачивши мене, зустрівшись зі мною віч, побачивши мою блідість, вона зрозуміла, що моє повернення переслідувало певну мету і повинна була поставити питання, що відбудеться далі. Коли б я знайшов Маргариту нещасною, я, мабуть, пробачив би її і не подумав завдавати їй якоїсь неприємності але я зустрів її щасливою, принаймні на вигляд. Інший повернув їй розкіш, яку я не міг дати. Наш розрив, започаткований нею, набував характеру нитцього розрахунку. Я був принижений у своєму самолюбстві, як і в своєму коханні. Вона мала поплатитися за мої страждання. Я не міг, залишатися байдужим до життя цієї жінки. Але її найбільш могла образити моя байдужість. Отже, треба було прикинутися байдужим не лише в її очах, а й в очах інших. Я надав обличчю веселого виразу і вирушив до Прюданс. Покоївка пішла доповісти про мене і просила мене почекати трохи у вітальні. Мадам Дювернуа нарешті з'явилася і провела мене в будуар. Коли я сідав, я чув, як відчинилися двері у вітальні. Легкі кроки ковзнули паркетом, і двері шумом зачинилися. «Я вам завадив?» – запитав я Прюданс. Аніскільки. скільки? Маргарита була тут. Коли вона дізналася, що ви прийшли, вона втекла». Вона мене боїться тепер? Ні, але вона боїться, що вам неприємно її бачити. Чому? – сказав я, роблячи зусилля зітхнути вільно. Від хвилювання у мене стискалося горло. Бідолашна мене покинула, щоб повернути свій виїзд, обстановку, діаманти. Вона добре вчинила. І я не можу нічого мати проти неї. Я зустрів її сьогодні. Продовжував я недбало. Де? запитала прюданс, яка дивилася на мене, і, мабуть, питала себе. Невже це та сама людина, яка була така закохана? На Елисейських полях. Вона була з іншою жінкою, дуже гарною. Хто це? Як вона виглядає? Блондинка, струнка, з буклями, сині очі, дуже витончена. Ох, це Олімпія! Справді, вона дуже вродлива. З ким вона живе? Ні з ким, і з усіма. А де вона живе? Вулиця Тронше. Ви збираєтесь до неї залицятися? Можливо. «А Маргарита? Я збрешу, якщо скажу, що не думаю про неї зовсім, але я належу до тих людей, які звертають велику увагу на те, як із ними порвали. Ну а Маргарита так легковажно зі мною розлучилася, що я вважаю себе великим дурним, що був так закоханий в неї» а я був дуже закоханий у цю жінку. Ви розумієте, яким тоном я намагався казати? Піт виступив у мене на лобі. Вона вас дуже любила і тепер ще любить. Ось вам доказ. Зустрівши вас сьогодні, вона зараз же прийшла до мене і розповіла про це. Вона вся тремтіла і була близька до непритомності, Ну і що вона вам сказала? Вона мені сказала, він, мабуть, прийде до вас і просила мене благати вас про прощення для неї. Я їй пробачив. Ви можете це їй передати. Вона добра дівчина. Але пропаща. Я мав передбачити те, що вона зі мною зробила. Я їй навіть дякую за її рішення. Тепер я сам запитую себе, до чого нас міг привести мій план жити виключно з нею. Це було безумство. Вона буде дуже задоволена, що ви визнали необхідність її вчинку. Їй час було розлучитися з вами, мій друже. Жалюгідний повірений, якому вона запропонувала продати її обстановку, запитав у її кредиторів, Скільки вона їм винна, ті злякалися, і за кілька днів мав бути аукціон. А тепер усе сплачено? Майже. Ким? Графом Н. Ах, мій друже, є люди спеціально для цього створені. Він мав 20 тисяч франків і таким чином досяг своєї мети. Він добре знає, що Маргарита не любить його, але це йому нітрохи не заважає бути дуже милим по відношенню до неї. Ви бачили, що він викупив її коней, коштовності, і дає їй стільки грошей, скільки давав герцог. Якщо вона захоче жити спокійно, то ця людина надовго залишиться з нею. А що вона робить? Живе в Парижі? Вона ні за що не хотіла повертатися до Бужеваля після того, як ви поїхали звідти. Я сама вирушила туди за її речами. Та й за вашими. Ви можете отримати їх у мене за винятком вашого маленького портфеля з монограмою. Маргарита залишила його в себе. Якщо хочете... Я можу його зажадати від неї. Нехай він залишиться в неї. пробурмотів я, відчуваючи, що сльози виступають у мене на очах, при згадці про це село, де я був такий щасливий, і при думці, що Маргарита хотіла зберегти в себе мою річ, якби вона увійшла в цю хвилину, моя рішучість помститися їй. «Випарувалася б, і я впав би до її ніг!» «Маю зізнатися», – продовжувала Прюданс. «Маргарита ніколи не була такою, як тепер. Вона майже зовсім не спить, роз'їжджає балами, пізно вечеряє і навіть напивається. Нещодавно, після однієї вечері, вона провела тиждень у ліжку». А коли лікар дозволив їй встати, вона знову почала те саме, ризикуючи померти. «Ви зайдете до неї? Навіщо? Я зайшов до вас, бо ви завжди до мене добре ставилися, і тому, що я знав вас раніше, ніж Маргариту. Завдяки вам я став її коханцем, і вам також зобов'язаний тим, що перестав бути ним». «Ах, Боже мій, я зробила все, що могла, щоб вона кинула вас, і впевнена, що в майбутньому ви не будете на мене сердитися за це. Я вдвічі вам вдячний», – сказав я, підводячись. «Мені було неприємно, що Прюданс надто серйозно сприймає всі мої слова». «Ви йдете?» – спитала вона. «Так». Я дізнався про все, що мені було потрібно. Коли ми знову побачимось? Скоро. Прощайте. Прощайте. Прюденс провела мене до дверей. Я повернувся додому зі злими сльозами на очах і жагою помсти в серці. Маргарита була така ж продажна жінка, як усі інші. Отже. Те глибоке кохання, яке вона плекала до мене, не могло подолати бажання повернутися до колишнього життя. Ось що я казав собі в безсонні ночі. Але якби я обдумав все холоднокровно, то розгледів би за цим галасливим життям Маргарити бажання прогнати настирливі думки, невгамовні спогади. На жаль, Погані пристрасті брали гору, і я вигадував способи помучити бідолашку. Так, людина стає дуже жалюгідною і гидкою, коли торкнутися в якоїсь її пристрасті. Олімпія, з якою я зустрів Маргариту, була її близькою знайомою. Вона часто відвідувала її з того часу, як повернулася до Парижа. Олімпія збиралася дати бал, і оскільки я розраховував, що там буде Маргарита, то постарався отримати на цей бал запрошення. Я приїхав туди дуже сумно налаштований і застав бал у повному розпалі. Багато танцювали, багато кричали, і під час кадрилі я побачив Маргариту, що танцювала з графомен. Весь його вигляд був сповнений марнославства І, здавалося, казав Ця жінка належить мені Я став біля грубки Якраз напроти Маргарити І дивився, як вона танцює Варто їй було помітити мене Як вона зараз же захвилювалася Я вдав, що тільки зараз побачив її І недбало вітав рукою та поглядом коли я згадав, що після балу вона поїде не зі мною, а з цим багатим дурним, коли я уявляв собі те, що, ймовірно, буде, коли вони приїдуть до неї, кров приливала в мене до голови. І було бажання знепокоїти їхнє кохання. Після кадрилі я пішов привітатися з господаркою будинку, яка виставляла всім на показ Чудові плечі та сліпучі груди. Ця жінка була красива, за досконалістю форм, навіть красивіша за Маргариту. Я зрозумів це особливо добре, коли помітив погляди, які Маргарита кидала на Олімпію під час нашої розмови. Людина, яка стане коханцем цієї жінки, може пишатися не менше графа Н. Вона була така красива, що могла вселити таку ж пристрасть, як і Маргарита. В той час у неї не було коханця. Неважко було стати ним. Потрібно було лише показати достатньо золота, щоб привернути до себе увагу. Я наважився. Ця жінка мала стати моєю коханкою. Я почав добиватися своєї мети. Та запросив Олімпію. За півгодини Маргарита, бліда як смерть, Одягла шубу і поїхала з балу. Розділ двадцять четвертий. І це вже мене втішило, але цього було замало. Я зрозумів, яку владу маю над цією жінкою І почав нею зловживати. Коли я згадую, що вона померла, я запитую себе, чи простить мені творець, коли-небудь зло, вчинене мною. Після вечері, дуже галасливої, почали грати. Я сів поруч з Олімпією і так ризиковано грав, що вона мимоволі звернула на це увагу. В одну мить я виграв півтораста чи двісті стілоїдорів. Виклав їх перед собою, і вона не зводила з них очей. Одного лише мене не захоплювала гра цілком, і я міг приділяти увагу Олімпії. І далі весь час я вигравав, дав їй грошей на гру, тому що вона програла все, що в неї було раніше, і, ймовірно, все, що в неї було взагалі. О п'ятій годині всі роз'їхалися. «Я виграв триста луідорів. Всі гравці вже пішли. Я один непомітно затримався, бо не належав до їхнього гуртка. Олімпія освітлювала мені дорогу, але перед тим, як спуститися вниз, я підійшов до неї і сказав, «Мені треба поговорити з вами». «Завтра», – сказала вона. «Ні, зараз. Що вам потрібно?» «Дізнаєтесь!» Я повернувся до кімнати. «Ви програли!» Сказав я. «Так!» «Все, що ви мали?» Вона вагалася. «Будьте відвертою!» «Так, все!» «Я виграв триста луідорів!» «Ось вони!» «Якщо ви дозволите мені залишитись у вас!» «І я кинув золото на стіл!» «Чому ви мені це пропонуєте? Тому що я вас люблю! Чорт, забирай!» «Ні, тому що ви закохані в Маргариту і хочете помститися їй, ставши моїм коханцем. Таку жінку, як я, не можна обдурити, мій друже. На жаль, я дуже молода і дуже гарна, щоб взяти на себе ту роль, яку ви мені пропонуєте». То ви відмовляєтесь? Так. Але ви? Ви надаєте перевагу мене любити задарма? Але я на це не згоден. Подумайте, люба Олімпія, якби я вам надіслав через когось ці триста луідорів на тих же умовах, ви прийняли б їх. Я вважав за краще особисто вести переговори. «Беріть гроші!» І не шукайте причини, яка мене змушує так чинити, адже ви самі кажете, що красиві і що немає нічого дивного в моїй любові до вас. Маргарита теж була отриманкою, але я ніколи не зважився б сказати їй у перший же день знайомства те, що сказав цій жінці, Маргариту я любив, а в ній... Вгадав інстинкти, яких не було у Маргарити. І в ту саму хвилину, коли я пропонував цю угоду Олімпії, вона мені не подобалася, незважаючи на свою видатну красу. Звичайно, вона погодилася, і о півдні я пішов від неї її коханцем, але я залишив її ліжко, не несучи з собою спогаді про ласки і слова кохання якими вона вважала себе зобов'язаною обсипати мене за шість тисяч франків, отриманих від мене, а тим часом через неї багато хто розорявся. сьогодні почалися муки Маргарити. Олімпія і вона перестали бачитися. Зрозуміло чому. Я дав своїй новій коханці екіпаж коштовності, я грав, словом. Проробляв усі дурниці, властиві людині, закохані в таку жінку, як Олімпія. Чутка про мою нову пристрасть зараз же поширилася. Навіть Прюданс піддалася на цю вудку і повірила, що я забув Маргариту. Маргарита чи то вгадала причини, що спонукали мене так чинити, чи то повірила, як і інші. Але принаймні вона з гідністю зносила образи, які я завдавав їй щодня. Однак вона дуже страждала. І з кожним днем ставала все блідіша і блідіша, все сумніша і сумніша. Моя любов до неї, що перейшла вже ніби в ненависть, насолоджувалася виглядом цього нескінченого смутку. Часто, коли я доходив до ганебної жорстокості, Маргарита дивилася на мене таким благаючим поглядом, що я червонів за свою поведінку і був готовий просити в неї вибачення. Та це каяття тривало не більше секунди. Олімпія відкинула вбік будь-яке самолюбство. Вона зрозуміла, що завдаючи образ Маргариті, вона доб'ється від мене всього і постійно мене підбурювала проти неї, користувалася всяким випадком, щоб поглумитися над нею з неухильною підлістю жінки, яка під захистом чоловіка. Маргарита перестала бувати на балах, у театрах, з зустрітися з нами, з Олімпією та зі мною. Тоді на зміну безпосередньої брутальності прийшли анонімні листи – не було такої гидоти, яку я не замушував би мою коханку розповідати про Маргариту, чи сам не розповідав би. Потрібно було збожеволіти, щоб дійти до цього. Я був схожий на людину, спіянілу від поганого вина, що перестає належати собі і статна на злочини, сама того не усвідомлюючи. І все-таки... Я вважав себе жертвою. Спокій, безстійні зневаги, Почуття власної гідності, Безвідтінку обурення. Ось чим Маргарита відповідала На всі мої нападки. І це ставило її в моїх очах Набагато вище І налаштовувало мене проти неї Ще більше. Одного вечора Олімпія десь була, і зустрілася з Маргаритою. Цього разу вона не пощадила дурну дівчину, яка її ображала, і та мала щезнути. Олімпія повернулася розлючена, а Маргариту винесли непритомно. Повернувшись, Олімпія сказала мені, що Маргарита, побачивши її одну, вирішила помститися їй за те, що вона моя коханка. Я повинен був вимагати від Маргарити, щоб вона ставилася з повагою до жінки, яку я люблю. Звичайно, я погодився на це. І все жорстоке, і все огидно-бридке, що міг придумати, вклав у лист і відправив того ж дня. Цього разу удар виявився занадто сильним, і бідолаха не могла знести його безмовно. Я не сумнівався, що відповідь буде, і вирішив весь день просидіти вдома. Близько двох годин зазвонили, і увійшла Прюданс. Я намагався надати своєму обличчю байдужого виразу і запитав у неї, чим я завдячую її відвідуванню. Але цього разу мадам Дювернуа не була весело налаштована. Вона відповіла мені серйозним тоном що з часу мого приїзду, тобто вже три тижні, я використовував будь-який випадок, щоб образити Маргариту. Це її засмучує, а вчорашня сцена і мій сьогоднішній лист вклали її в ліжко. Словом, Маргарита просила в мене пощади, не дорікаючи мені ні в чому, і зізнавалася, що в неї немає більше ні фізичних, ні моральних сил». «Терпіти мої образи!» «Мадемуазель Готьє, сказав я Прюданс, – «мала право мене прогнати, але я ніколи їй не дозволю ображати жінку, яку я люблю, під приводом, що ця жінка моя коханка». «Мій друже», – сказала Прюданс, – «ви під впливом дурної і безсердечної дівчини». Правда, ви в неї закохані, але ж не можна через це мучити жінку, яка не може захиститись. Нехай мадмуазель Готьє надішле свого графа Н, і наші сили будуть рівні. Ви добре знаєте, що вона цього не зробить, отже, любе Армане, дайте їй спокій, якби ви її бачили... «Вам стало б соромно за вашу поведінку!» «Вона бліда, кашляє і недовго проживе!» І, простягши мені руку, Прюданс додала «Зайдіть до неї, вона буде рада!» «Я не маю бажання зустрічатися з графом Мен!» «Граф Мен ніколи не буває в неї, вона не виносить його!» «Якщо Маргарита хоче мене бачити...» Вона знає, де я живу. Нехай вона прийде, а я й носа не покажу на вулицю Дантен. А ви добре приймете її? Чудово! Дуже добре. Я впевнена, що вона прийде. Нехай приходить. Ви будете виходити сьогодні? Я буду вдома цілий вечір. Я передам їй. Прюданс поїхала. Я навіть не написав Олімпії, що не приїду до неї. Я з нею не церемонився. Я проводив з нею не більше однієї ночі на тиждень. Мені здається, що вона розважалася з якимсь актором із бульварного театру. Я пішов обідати і зараз же повернувся. Я наказав затопити всі печі і відіслав Жозефа. Не можу вам передати, які протилежні почуття боролися в мені під час очікування. Але коли близько дев'ятої години я почув дзвінок, всі ці почуття вилилися в таке сильне хвилювання, що я повинен був притулитися до стіни, щоб не впасти, перш ніж відчинити двері. На щастя, передня була напівосвітлена, і зміна в моєму обличчі була не така помітна. Маргарита увійшла. Вона була вся в чорному та під вуаллю. Я ледве вгадував її риси перед мережевом. Вона прийшла в вітальню і підняла вуаль. Вона була бліда, як мармур. «Я прийшла, Армане», сказала вона. «Ви хотіли бачити мене? І я прийшла». І опустивши голову на руки, вона залилася сльозами. Я підійшов до неї. «Що з вами?» – сказав я зміненим голосом. Вона потисла мою руку і нічого не відповіла. Сльози не давали їй говорити. Але за хвилину, заспокоївшись трохи, вона сказала. «Ви мене дуже образили, Армане, а я вам...» «Нічого не зробила!» «Нічого?» – спитав я, гірко посміхнувшись. «Тільки те, що обставини змушували мене зробити. Не знаю, чи доводилося вам коли-небудь у житті відчувати те, що я відчув, побачивши Маргариту. останнє, коли вона була в мене, вона сиділа на тому самому місці, де вона сиділа тепер, тільки за цей час вона стала коханкою іншого. Чужі, не мої поцілунки торкалися її губ, яких мимоволі жадали моїй губи. І все-таки я відчував, що люблю цю жінку так само, а може й сильніше, ніж раніше. Мені було важко розпочати розмову, Маргарита зрозуміла це. Без сумніву, і сказала, «Я прийшла вас турбувати, Армане, у мене до вас два прохання. Вибачте мені за те, що я вчора наговорила, мадемуазель Олімпії, і пожалійте мене в майбутньому. Свідомо чи несвідомо, відколи ви повернулися, ви весь час так мене ображаєте, що тепер я була б не в силах винести чверті» тих хвилювань, які я винесла до сьогоднішнього ранку. Ви змилуєтеся наді мною, чи не так? І зрозумієте, що для шляхетної людини існують більш почесні завдання, ніж помста такій хворій та нещасній жінці, як я. Візьміть мою руку, у мене жар, і я встала з ліжка тільки для того, щоб просити у вас. Не вашої дружби, а вашої байдужості. Я взяв руку Маргарити. Справді, вона була гаряча, а бідна жінка тремтіла під своїм пальтом. Я підкотив до грубки крісло, в якому вона сиділа. «Невже ви думаєте, що я не страждав?» Сказав я тієї ночі, коли чекаючи даремно в селі. Вирушив до Парижа шукати вас і знайшов тільки лист, який мало не звів мене з розуму. Як ви могли так обдурити мене, Маргарито? Я ж вас так любив. Не будемо говорити про це, Армане. Я не за тим прийшла. Мені тільки не хочеться бачити вас моїм ворогом. От і все. І хотілося ще раз потиснути вам руку. У вас є коханка, молода, вродлива, яку ви любите, кажуть. Будьте з нею щасливі та забудьте мене. І ви щасливі, звичайно. Хіба я маю вигляд щасливої жінки, Армани? Не смійтеся над моїм горем, адже ви найкраще знаєте причини і безмежність його. Від вас залежало не бути нещасною якщо ви справді нещасні, як ви кажете. Ні, мій друже, обставини були сильнішими. Я була підкорена не своїм інстинктам, як ви, мабуть, думаєте, а доводам, про які ви коли-небудь дізнаєтеся і які змусять вас пробачити мені. Чому ви не кажете мені цих доказів сьогодні, тому що вони не можуть відновити наші стосунки і можуть посварити вас з людьми, з якими ви не повинні сваритися. Хто ці люди? Я не можу вам сказати. Тоді ви брешете. Маргарита встала і попрямувала до дверей. При вигляді цього німого і водночас такого виразного горя я відчув себе зворушеним. Я, подумки... Порівнював цю бліду, заплакану жінку з цією, яка глузувала з мене в опереті. «Ви не підете», – сказав я, ставши перед дверима. «Чому? Тому що я тебе люблю, незважаючи на те, що ти мені зробила. Я не переставав тебе кохати і не пущу тебе. А завтра проженете мене?» Чи не так? Ні, це неможливо. Наші дороги розійшлися, не будемо намагатися їх з'єднати. Ви почнете, можливо, мене зневажати, а тепер ви мене тільки ненавидите. Ні, Маргарито. вигукнув я, знову відчуваючи, що в мені прокинулися любов і бажання. Ні, я забуду все, і ми будемо щасливі. «Як ми цього хотіли!» Маргарита сумніво похитала головою і сказала, «Я ваша раба, ваша собака. Ви можете робити зі мною будь-що. Візьміть мене, я ваша!» Знявши пальто та капелюх, вона кинула їх на диван і почала швидко розцібати лів. У неї знову починався припадок, кров, Прилила до голови і душила її, пролунав хрипкий і сухий кашель. «Звеліть кучеру», – попрохала вона, – «їхати додому». Я сам спустився вниз. Коли я повернувся, Маргарита лежала перед вогнем і тремтіла від холоду. Я взяв її на руки, роздів і відніс, холодну як лід, на своє ліжко. Потім сів біля неї і намагався зігріти її своїми ласками. Вона нічого не говорила, тільки усміхалася. Ах, це була дивовижна ніч. Здавалося, Маргарита вкладала все своє життя в поцілунки, якими вона мене обсипала. І я так її любив. Що в розпалі її гарячкової пристрасті ставив собі питання, чи не оббити її, щоб вона нікому більше не належала. Місяць такої любові і тіло, і душу обернули б у труп. Коли день застав нас, ми не спали. У Маргарити було мертвотно бліде обличчя. Вона нічого не казала. Великі сльози час від часу котилися з очей і застигали на щоках, як блискучі діаманти. Її втомлені руки іноді піднімалися, щоб обійняти мене, і безсило падали на ліжко. Одного разу мені здавалося, що я зможу забути те, що сталося з часу мого від'їзду з Бужеваля. І я сказав Маргариті, хочеш, поїдемо, покинемо Париж. Ні. Ні-ні, злякано відповіла вона. Ми будемо надто нещасливі. Я не можу більше давати тобі щастя, але до останнього подиху буду коритися твоїм забаганкам. Якої б години дня чи ночі ти мене не побажав, приходь і бери мене, але не пов'язуй свого майбутнього з моїм. Ти сам будеш нещасний і мене Зробиш нещасною. Я буду ще протягом деякого часу красива. Користуйся цим, але не просив мене іншого. Коли вона поїхала, я злякався своєї самотності. Після її від'їзду я просидів дві години на ліжку, на якому вона лежала. Дивився на подушку, на якій залишалося ще заглиблення від її голови. І запитував себе, де мені знайти вихід між любов'ю та ревнощами. О п'ятій годині, сам не знаючи навіщо, я подався на вулицю Дантен. Наніна відчинила мені двері. «Пані не може вас прийняти», – зніяковіла вона. «Чому?» «Граф П. у неї, він наказав нікого не пускати». Правильно, промим рев'я. Я забув. Я повернувся додому як п'яний. І знаєте, що я зробив у хвилинному нападі ревнощів, якого саме вистачило ганебний вчинок? Знаєте, що я зробив? Я вирішив, що ця жінка посміялася з мене. Уявив її собі усамітненою з графом П. Уявив її собі, що повторює ті ж слова, які вона мені говорила вночі. Взяв папірець у 500 франків і послав їй з такою запискою. «Ви так швидко поїхали сьогодні, що я забув вам заплатити. Ось плата за вашу ніч!» Після того, як лист був відправлений, я вийшов з дому, щоб не відчувати каятість у своїй грубості. Я пішов до Олімпії та застав її за примірянням сукань. Коли ми залишилися одні, вона почала мені співати непристойні романси, щоб розважити мене. Олімпія була справжнім типом куртизанки, безсоромною, безсердечною і дурною, принаймні в моїх очах. Можливо, якийсь інший чоловік мав до неї такі самі почуття, як я, до Маргарити. Вона попросила у мене грошей. Я дав їх і повернувся додому. Маргарита мені не відповіла. «Навіщо вам описувати мій стан за весь день?» О пів на сьому посланець приніс конверт, у якому був мій лист і гроші. І нічого більше. Хто це вам передав? спитав я посланця. Пані, вона виїжджала з покоївкою, поштовою каретою булонь і веліла мені віднести листа лише тоді, коли карета виїде. Я побіг до Маргарити. Пані поїхала до Англії сьогодні о шостій годині. Сказав мені швейцар. Ніщо мене не тримало більше в Парижі, ні ненависть, ні кохання. Я був змучений усіма хвилюваннями. Один із моїх друзів здійснив подорож на Схід. Я сказав батькові про своє бажання супроводжувати його. Батько дав мені гроші, рекомендаційні листи. І за вісім-десять днів я сів на пароплав у Марселі. В Олександрії я дізнався через аташе посольства, якого я зустрічав кілька разів у Маргарити про її хворобу я написав їй листа на який вона відповіла мені вже в Тулон ви бачили її відповідь я зараз же поспішу й повернутися решту ви знаєте тепер ви повинні прочитати кілька аркушів які мені передала Жюлідю пре і які слугуватимуть необхідним доповненням до того що я вам розповів? Розділ 25 Втомлений цією довгою розповіддю, що часто переривалася сльозами, Арман стиснув руками лоб і заплющив очі, чи то задумавшись, чи то намагаючись заснути. Мені він передав аркуші, списані рукою Маргарити. Через кілька хвилин, Арман почав дихати швидше, і я вирішив, що він заснув, але так чуйно, що міг прокинутися від будь-якого галасу. Ось що я прочитав і переписав без жодної зміни. Сьогодні 15 грудня. Я хвора вже три чи чотири дні. Сьогодні вранці я лягла в ліжко. На дворі похмуро. На душі сумно, біля мене немає нікого. Я думаю про вас, Армане. Де ви тепер, коли я пишу ці рядки? Далеко від Парижа, дуже далеко, як мені казали. І, можливо, вже забули Маргариту. Будьте щасливі вам. Я завдячую єдиними щасливими моментами свого життя. Я повинна була вам дати пояснення своєї поведінки і написала листа. Але лист, написаний такою дівчиною, як я, міг здатися брехнею. Тільки смерть може освятити його своїм авторитетом. Він перестане бути простим листом і стане сповіддю. Я хвора і можу померти від цієї хвороби. У мене завжди було перечуття, що я помру молодою. Моя мати померла від суход. Мій спосіб життя міг тільки посилити цю хворобу. Єдину спадщину, яку я отримала від матері. Але я не хочу померти, перш ніж ви не дізнаєтеся, як вам ставитися до мене в тому випадку, якщо по поверненню ви ще будете цікавитися бідною дівчиною яку любили перед від'їздом. Ось що було в тому листі, який я з насолодою повторюю, щоб знову виправдатися у власних очах. Ви пам'ятаєте, Армане, як приїзд вашого батька стривожив нас у Бужевалі? Ви пам'ятаєте мимовільний жах, який мені завдав цей приїзд? Розмова, яка сталася у вас з ним – про яку ви мені розповідали ввечері. Наступного дня, коли ви були в Парижі і чекали на батька, до мене прийшов якийсь чоловік і передав листа від пана Дюваля. У цьому листі, який я додаю тут, було серйозне прохання під якимось приводом ви вас завтра з дому і прийняти вашого батька. Він мав зі мною поговорити. І переконливо просив мене нічого вам не розповідати про його лист. Ви пам'ятаєте, як я наполегливо радила вам знову поїхати до Парижа наступного дня? За годину після вашого від'їзду приїхав ваш батько. Не розповідатиму вам, яке враження справив на мене його суворий вигляд. Ваш батько, просякнутий старими теоріями, Згідно з якими всі куртизанки безсердечні і дурні. Щось на зразок автоматів для отримання грошей. Завжди готові, як залізні машини, роздавити руку, яка їм простягає щось. І безжально, безсердечно роздерти того, хто їх підтримує. Ваш батько дуже вічливо просив мене в листі прийняти його. насправді. Він не був таким, як у листі. У його перших словах була гордість, пихатість, зарозумілість і навіть погроза. Я повинна була йому нагадати, що я в себе вдома, що тільки щира прихильність до його сина змушує мене звітувати йому у своїх діях. Пан Дюваль трохи заспокоївся, але заяви мені, що він не може більше терпіти, щоб його син розорявся через мене. Я гарна, це правда, але хоч би яка я була гарна, я не повинна своєю красою губити майбутнє юнака. На це я могла дати тільки одну відповідь, чи не так? Показати йому докази, що відколи я стала вашою коханкою, жодна жертва мене не лякала аби залишитися вам вірною і не брати у вас більше грошей, ніж ви могли дати. Я показала квитанції з ломбарду, розписки тих людей, яким я продала речі, не прийняті в заклад. Розповіла про своє рішення продати всю свою обстановку, щоб покрити борги і жити з вами, не будучи вам тягарем. Я розповіла про наше щастя, про те, що ви мені відкрили життя спокійне і щасливе. І зрештою він повірив очевидності, простягнув мені руку і попросив у мене вибачення за свою поведінку. Потім він сказав, «Тепер, пані, я спробую не докорами та погрозами, а проханнями добитися від вас жертви, яка перевищує всі інші жертви» який ви досі приносили моєму синові. Я затремтіла, почувши цю передмову. Ваш батько наблизився до мене, взяв мої обидві руки і продовжував серйозним голосом. Дитино моя, будь ласка, не витлумачте погано те, що я вам скажу. Зрозумійте лише, що життя ставить іноді нашому серцю Суворі завдання, але їх треба виконувати. Ви добра і ваше серце здатне на великодушність. Не знайому багатьом іншим жінкам, які, можливо, і зневажають вас, але недостойні зрівнятися з вами. Але подумайте тільки, окрім коханки є ще сім'я, крім кохання є обов'язок. Після віку, коли панують пристрасті, настає інший вік, коли людина повинна зайняти серйозне становище в суспільстві, має заслужити повагу. У мого сина немає статків, але він хоче пожертвувати для вас спадщиною матері, якщо він прийме від вас дар, який ви хочете йому принести». Честь та гідність зобов'язують Його забезпечити вас на випадок нещастя, але Він не може прийняти вашої жертви, тому що світ, якого ви не знаєте, витлумачить спотворено Його згоду і заплямує наше ім'я. Ніхто не поцікавиться запитати себе, чи любить вас Арман і чи любите ви Його. І чи є це взаємне кохання щастям для нього і спасінням для вас? Всі відзначать лише те, що Арман Дюваль дозволив своїй утриманці «Вибачте, дитину, за все, що вам маю сказати, продати для нього все, що в неї було. Настане колись день докарів і жалю. Будьте впевнені, що і для вас цей день настане». І ви обоє виявитеся скутим і ланцюгом, який не зумієте порвати. Що ви робитимете тоді? Ваша молодість буде втрачена, майбутнє мого сина зруйноване. А я його батько отримаю подяку лише від одного зі своїх дітей, а чекав від обох. Ви молоді, гарні, життя вас тішить. У вас благородне серце, і спогад про хороший вчинок відпокутує для вас багато в минулому. За ті півроку, що Арман знайомий з вами, він забув мене. Я писав йому чотири рази, а він і не подумав відповісти. Я міг би померти, а він би не дізнався про це. Навіть якби ви вирішили жити інакше, ніж ви жили досі, Арман з його любов'ю до вас, не допустить самітництва, на яке вас прирікають його скромні засоби і для якого не створена ваша краса. Невідомо, що він зробить. Він грав, я знаю. Він нічого вам про це не говорив. Я це теж знаю. І в момент сп'яніння він міг втратити частину того, що я збирав довгі роки. Посах своєї дочки для нього і на свою старість. Те, що могло статися раніше, може статися в майбутньому. А чи впевнені ви в тому, що життя, що ви залишили заради нього, не спокусить вас знову? Чи ви впевнені в тому, що полюбивши його, ви не полюбите нікого іншого, а може, ви страждатимете від кайданів, які ваш зв'язок накладе на життя вашого коханця. І не зумієте його втішити, якщо з плином років мрії кохання зіміняться честолюбством. Подумайте про це все, пані! Ви любите Армана? Доведіться йому єдиним способом, який вам залишається. Пожертвуйте! заради його майбутнього вашим сьогоденням. Жодного нещастя ще не сталося, але воно станеться і, можливо, набагато більше, ніж я передбачаю. Арман може приревнувати людину, яка вас любила. Він може її образити, викликати на дуель, бути вбитим. Подумайте, яку відповідь видасте батькові за життя сина. Зрештою, дитино, не приховаю від вас останньої причини мого приїзду до Парижа. У мене є дочка, я вам уже казав, молода, вродлива, чиста як ангел. Вона любить, і її кохання для неї теж весь сенс життя. Я писав все це Арману, але зайняти вами він не відповів мені, моя дочка збирається заміж. Вона виходить за кохану людину, вступає в гідну сім'ю, яка вимагає, щоб все було так само гідно і в моїй сім'ї. Рідні, мого майбутнього зятя, дізналися про те, як Арман живе в Парижі, і оголосили мені, що візьмуть своє слово назад, якщо Арман. Продовжуватиме це життя. Майбутнє дитини, яка вам нічого не зробила у ваших руках. Чи відчуваєте ви право та силу зламати його? Благаю вас в ім'я вашої любові і вашого каяття. Маргарито, не забирайте щастя моєї дочки. Я мовчки плакала, мій друже перед усіма цими доказами, які я й сама собі часто приводила, і які в устах вашого батька отримували ще більшу визначеність. Я говорила собі все те, що ваш батько не наважувався мені сказати, і що часто просилося в нього на язик, що я все-таки утриманка, і як би не виправдовувала наш зв'язок. Він завжди буде носити характер, розрахунку, що моє минуле життя не дає мені ніякого права мріяти про подібне щастя, і що я брала на себе відповідальність, яка йшла в розріз з моїми звичками, з моєю репутацією. Я любила вас, Армане. Батьківська манера розмови, чисті почуття який пан Дюваль пробуджував у мені, повага цього старого, на яку я заслужила, ваша повага, в якій я була впевнена. Все це викликало в моєму серці шляхетні почуття. Вони піднімали мене в моїх власних очах і народжували незнайомі до того часу святі прагнення. Коли я думала, що цей старий, який вимолював у мене, Майбутнє свого сина велить колись своїй дочці згадувати моє ім'я у своїх молитвах, як ім'я невідомого друга. Я вся перетворювалася і пишалася собою. Гострота моменту, можливо, посилювала мої справжні почуття. Але я це дійсно відчувала, мій друже, і ці нові почуття змушували замовкнути заперечення які мені нашіптували спогади про щасливі дні, проведені з вами. «Гаразд!» – сказала я вашому батькові, витираючи сльози. «Ви вірите, що я люблю вашого сина?» «Так», – сказав пан Дюваль, – «безкорисливою любов'ю». «Так, вірите ви, що в цьому коханні містяться для мене всі надії і мрії?» та виправдання мого життя. Твердо вірю. Ну так поцілуйте мене, як ви поцілували б вашу дочку. І присягаюся вам, що цей поцілунок, єдино чистий поцілунок за все моє життя, дасть мені сили боротися з моєю любов'ю. І що раніше, ніж через тиждень, ваш син повернеться до вас. Він страждатиме деякий час але буде зцілений на все життя. У вас благородне серце, сказав ваш батько, цілуючи мене в лоба. Бог винагородить вас за ваш намір, але я боюся, що ви не впораєтеся з моїм сином. О, будьте спокійні, він мене ненавидітиме. Потрібно було створити між нами якусь непрохідну перешкоду як для одного, так і для іншого. Я написала Прюданс, що приймаю пропозицію графа П і просила йому передати, що вечерятиму з ним і з нею. Я запечатала листа і просила вашого батька, не кажучи йому про його зміст, передати його за призначенням після приїзду до Парижа. Він спитав мене про зміст. Справа йде про щастя вашого сина. Відповіла я, ваш батько поцілував мене останнє. Я відчула на своєму лобі сльози вдячності, які ніби викуповували помилки мого минулого. І в той момент, коли я погодилася віддатися іншій людині, я сяяла від гордості, думаючи про те, що я купувала цією дорогою ціною. І це було цілком зрозуміло. Армане, ви казали мені, що ваш батько – найчесніша людина на світі. Пан Дюваль сів у екіпаж і поїхав. Але я – жінка, і коли я вас побачила, не могла втриматися від сліз. Але я не забула все-таки свого рішення. Чи добре я зробила? Ось яке питання я ставлю собі тепер коли лежу хвора в ліжку, з якого вже не піднімуся. Ви були свідком, що я відчувала в міру наближення години нашої неминучої розлуки. Вашого батька тут не було, і він не міг мене підтримати. Була хвилина, коли я була готова у всьому вам зізнатися. Так я боялася, що ви мене ненавидітимете і зневажатимете. Ви не повірите, можливо, Армана. Але я просила у Бога сил. Він прийняв мою жертву і дав мені сили. За вечерею мені теж була потрібна допомога. Я не хотіла думати про те, що мене чекає. Я так боялася, що мужність мене зрадить. Хто б міг подумати, що я, Маргарита Готьє, так страждатиму при одній думці про нового коханця. Я напилася. Щоби не думати, а другого дня прокинулася в ліжку графа. Ось вам уся правда, мій друже. Судіть і пробачте, як я пробачила вам усе зло, яке ви мені завдавали з того часу. Розділ двадцять шостий. Те, що було після цієї фатальної ночі, ви знаєте, не гірше за мене. Але ви не знаєте, ви не можете знати, що я вистраждала після нашої розлуки. Я дізналася, що ваш батько забрав вас, але я не сумнівалася, що ви не зумієте довго прожити далеко від мене. Того дня, коли я зустріла вас на Єлисейських полях, я була схвильована, але не здивована. Тоді почалася ціла низка днів з яких кожен приносив мені нову образу від вас. Образу, яку я приймала майже з радістю, оскільки вона була доказом вашої любові до мене. І крім того, мені здавалося, що чим більше ви мене переслідуєте, тим більше я виросту в ваших очах того дня, коли ви дізнаєтеся правду. Не дивуйтеся цьому радісному мучеництву Армане. Ваше кохання відкрило моє серце благородному захвату. Однак я не одразу окріпла. Між моментом принесення жертви і вашим приїздом пройшов досить довгий час, протягом якого мені необхідно було напружувати всі свої сили, щоб не збожеволіти і не помічати життя, в яке я кинулася. Прюданс вам розповідала, чи не так? що я бувала на всіх святах, на всіх балах, на всіх оргіях. Я ніби сподівалася, якнайшвидше вбити себе цими надмірностями. І, мабуть, ця надія скоро виправдається. Моє здоров'я все погіршувалося і погіршувалося. І того дня, коли я послала до вас, мадам Дю Вернуа, просити пощади і душа, і тіло мої були зовсім змучені. Я не нагадуватиму вам, Армане, як ви нагородили останній доказ любові, який я вам дала, якими образами ви вигнали з Парижа вимираючу жінку, яка не могла протистояти вашому бажанню провести з нею ніч кохання. Як шалена повірила вона на хвилину, що можна з'єднати минуле та сьогодення. Ви мали право, Армане, чинити так, як ви чинили. Мені не завжди платили так дорого за мої ночі. Я все покинула тоді. Олімпія мене замінила в графа Н. І, як то кажуть, пояснила йому причини мого від'їзду. Граф Г був у цей час у Лондоні. Він належить до тих людей, який дивиться на любов до таких жінок, як я, як на приємне проведення часу. Залишаються друзями тих жінок, котрими володіли, і ніколи не відчувають ненависті, тому що ніколи не знали ревнощів. Він належить нарешті до тих вельмож, які розкривають нам наполовину своє серце. І про нього я перш за все подумала і рушила до нього. Він прийняв мене чудово, але був у цей час коханцем світської жінки і боявся скомпрометувати себе близьким знайомством зі мною. Він мене познайомив зі своїми друзями. Вони мені влаштували вечерю, після якої один із них поїхав зі мною. Що мені було робити, мій друже, накласти на себе руки – але це поклало б марнуй тягар на ваше життя, яке має бути щасливим. До того ж, навіщо накладати на себе руки, коли без того смерть близька? Я стала бездушним тілом, безглуздою і річчю. Я прожила якийсь час таким життям автомата. Потім повернулася до Парижа і розпитала про вас. Мені сказали... Що ви поїхали в далеку подорож. У мене більше не було підтримки. Моє життя стало знову таким, яким воно було за два роки перед нашим знайомством. Я намагалася повернути герцога, але я надто жорстоко образила цю людину. А люди похилого віку не відрізняються терпінням, мабуть, тому, що не усвідомлюють свою недовговічність. Моя хвороба з кожним днем все посилювалася. Я була бліда, сумна, ще більше схудла. Чоловіки, які купують кохання, досліджують товар. Перш ніж узяти його. У Парижі знайшлися здоровіші жінки. Мене почали забувати. Ось вам, моє минуле, до вчорашнього дня. Тепер я зовсім хвора. Я написала герцогу і просила в нього грошей, тому що в мене нічого немає, а кредитори повернулися і з жорстокістю подають свої рахунки. Не знаю, чи відповість мені герцог. Чому вас немає, у Парижі, армане? Ви б приходили до мене, і ваші відвідування приносили б мені втіху. 20 грудня. Жахлива погода! «Сніг! Я одна вдома. У мене була така сильна лихоманка три дні, що я не могла вам написати жодного слова. Нічого нового, мій друже. Щодня я несвідомо чекаю на листи від вас, але їх немає і, напевно, не буде. Тільки чоловіки мають силу не прощати». Герцог мені не відповів. «Прюданс?» Знову почала ходити ломбардами. Я не перестаю харкати кров'ю. Вам було боляче мене бачити. Ви ще сливець, знаходитесь під спекотним небом. А на мене чекає крижана зима, яка тисне мені груди. Сьогодні я трохи вставала і через фіранки на вікнах бачила паризьке життя, з яким я вже зовсім покінчила. Пройшло кілька знайомих, швидко, весело, безтурботно. Ніхто не подивився на мої вікна. Щоправда, кілька молодих людей заходили питати про моє здоров'я. Я була вже раз хвора, і ви, не знаючи мене, вислухавши від мене тільки зухвалі слова в день нашого першого знайомства, щодня приходили дізнаватися про моє здоров'я. Тепер я знову хвора. Ми провели разом півроку. Я плекала до вас таке кохання, яке тільки може вмістити і дати серце жінки. А ви все-таки далеко. проклинаєте мене. І не шлете мені ні слова втіхи. Але я впевнена, що ця занедбаність – лише справа випадку. Якби ви були в Парижі, ви не відходили би від мого узголів'я і від моєї кімнати. 28 грудня. Лікар не дозволяє мені писати щодня. І справді, спогади лише підсилюють у мене жар. Але вчора я отримала листа, який був мені приємний. Не так через почуття, які в ньому виражені, скільки через матеріальну допомогу. Яку він мені приніс Пані, я дізнався щойно про вашу хворобу Якби я був у Парижі, я сам зайшов би вас відвідати Якби мій син був тут, я б його послав до вас Але я не можу виїхати з Ес а Арман за 600-700 миль звідси Дозвольте мені написати вам, як мене пригнічує ваша хвороба і повірте, моїм щирим молитвам про ваше швидке одужання. Один із моїх найближчих друзів, пан Ха, зайде до вас. Будь ласка, прийміть його. Я йому дав доручення і горю нетерпінням дізнатися про результати. Прийміть, пані, запевнення у моїх найщиріших почуттях. Ось такого листа я отримала «У вашого батька благородне серце, мій друже. Любіть його. Мало таких гідних людей у світі. Цей папірець з його підписом приніс мені більше полегшення, ніж усі рецепти нашого великого лікаря. Сьогодні вранці приходив пан Ха. Очевидно, він був дуже збентежений делікатним дорученням, яке йому дав пан Дюваль. Він приніс мені тисячу екю від вашого батька. Я хотіла спочатку відмовитися, але пан Ха сказав мені, що ця відмова образить пана Дюваля, який йому доручив передати мені цю суму і доставити мені все по потребі. Я прийняла цю послугу, яка, звичайно, не була милостиною. Якщо я помру, перш ніж ви повернетеся. Покажіть вашому батькові, що я написала про нього. Скажіть йому, що бідолаха, що писала ці рядки, яку він удостоїв своїм листом, проливала сльози вдячності і молилася за нього Богові. Четверте січня. У мене було кілька дуже тяжких днів. Я не знала, що тіло може завдавати таких страждань. О, моє минуле! Тепер я подвійно оплачую його. Біля мене чергували цілі ночі безперервно. Я не могла дихати. Марення і кашель роздирали на частини залишок мого колишнього життя. Моя їдальня переповнена цукерками, всякими подарунками, які мені принесли мої друзі. Напевно, серед них є такі, які сподіваються, що я буду їхньою коханкою. Якби вони бачили, що хвороба зробила зі мною, вони тікали б злякані. «Прюданс робить новорічні подарунки тими рачами, які я отримала. На подвір'ї підморозило, і лікар сказав мені, що я зможу вийти за кілька днів, якщо хороша погода протримається». «Восьме січня!» Вчора я виїжджала в екіпажі. Була чудова погода. На Єлисейських полях гуляла маса народу. Можна було подумати, що то була перша посмішка весни. Все було святково довкола мене. Я ніколи не підозрювала, що в одному сонячному промені можна знайти стільки радості, лагідності, втіхи. Я зустріла майже всіх знайомих. Веселих, зайнятих своїми розвагами. Стільки щасливців, котрі навіть не усвідомлюють свого щастя. Олімпія проїхала у гарному екіпажі, який їй подарував граф Н. Вона хотіла мене образити поглядом. Вона не знає, наскільки я далека від цієї суєти. Один юнак, Мій давній знайомий запитав мене, чи не хочу я повечеряти з ним і з його приятелем, який прагне за його словами зі мною познайомитися. Я сумно посміхнулася і простягла йому гарячу руку. Ніколи я не бачила здивованішого обличчя. Я повернулася о четверті і пообідала з апетитом. Ця прогулянка дуже добре подіяла на мене. Невже я одужаю? Навколишнє життя і чуже щастя Змушують жадати життя. Адже тільки напередодні, у глибині душі, В тійші кімнати, де я хворіла, Я жадала смерті. 10 січня. Надія на одужання виявилася лише моєю мрією. Я знову в ліжку, вся в компресах які палять мені тіло. Спробуй запропонувати тепер комусь своє тіло, за яке так дорого платили раніше. Що тобі дадуть за нього сьогодні? Мабуть, ми дуже згрішили до нашого народження. Або переживаємо велике блаженство після нашої смерті, коли Господь Бог змушує нас у цьому житті зазнати всіх мух спокути. І всієї гіркоти випробування. Дванадцяте січня. Я все ще хвора. Вчора графен надісла мені грошей. Я не прийняла. Я нічого не хочу від цієї людини. Він винен у тому, що вас нема біля мене. Ах, щасливі дні нашого життя в Де ви? Якщо я вийду живою з цієї кімнати, я зроблю паломництво до будинку, де ми жили разом, і піду звідти вже мертвою. Не знаю, чи зможу вам завтра написати. 25 січня. Я не спала 11 ночей, задихалася весь час і що хвилини чекала смерті. Лікар не дозволив мені торкатися пера, Жулі Дюпре, яка доглядає мене, дозволила мені написати вам ці кілька рядків. Невже ви не повернетеся раніше, ніж я помру? Невже на віки вже все скінчено між нами? Мені здається, якщо б ви приїхали, я б одужала. Навіщо одужувати? 28 січня. Сьогодні вранці – я прокинулася від величезного шуму. Жулі, що спала у мене в кімнаті, кинулася до їдальні. Я чула чоловічі голоси. Жюлі ніяк не могла їх переконати. Вона повернулася в сльозах. На всі речі було накладено печатки. Я сказала їй, щоб вона не заважала їм чинити правосуддя. Пристав увійшов до моєї кімнати в капелюсі. Відкрив всі ящики, переписав усі речі і, здавалося, не помічав, що вмираюча лежить у ліжку, котру милосердне закон на щастя не витягує з-під ковдри. Він підійшов і сказав мені, що я можу опротестувати це рішення протягом дев'яти днів. І залишив сторожа, що зі мною буде, Боже мій? Ця сцена ще посилила мою хворобу. Прюданс хотіла попросити грошей у друга вашого батька, але я чинила опір цьому. Сьогодні вранці я отримала вашого листа. Мені він був необхідний. Чи вчасно отримаєте ви мою відповідь? Чи побачимося ми ще? Сьогоднішній щасливий день змушує мене забути останні шість тижнів. Мені здається, що мені стало краще, незважаючи на сумний настрій, під враженням якого я вам відповідала. Все-таки не можна завжди бути нещасною. Подумати тільки, що я, можливо, не помру, ви повернетеся, я знову побачу весну, ви знову мене любитимете і знову повториться наше торішнє життя. Яка я дурна, я на силу можу тримати перо, яким пишу вам це божевільне марення мого серця. Щоб там не трапилося, я вас дуже любила, Армане, і я давно вже померла, якби мене не підтримували спогади про це кохання і якась невиразна надія побачити вас біля мене. Четверте лютого. Граф Р. повернувся. «Коханка обдурила його. Він дуже сумний, бо дуже любив її. Він мені все розповів. Обставини його досить погані, але він заплатив приставу і прогнав сторожа. Я говорила йому про вас. Він обіцяв поговорити з вами про мене. В ці хвилини я забувала, що була його коханкою, і він намагався дати мені можливість забути». У нього добре серце. Герцог цікавився моїм здоров'ям, а сьогодні приходив сам. Я не знаю, як живе цей дід. Він пробув у мене три години і не сказав мені і двадцяти слів. Коли він побачив моє бліде обличчя, дві великі сльози скотилися в нього по щоках. Він, мабуть, плакав, згадавши свою дочку. Він одруге переживав її смерть. Спина його зігнулася, голова схилилася до землі, губа відвисла, погляд погас. віки і горе тиснуть подвійним тягарем на його виснажене тіло. Він не зробив мені жодного докору. Здавалося, що він потай насолоджувався руйнуванням, яке в мені скоїла хвороба. Він ніби пишався тим, що тримається на ногах, тоді як я, молода, у пазурах хвороби. Повернулися погані часи, ніхто до мене не приходить. Жулі проводить у мене весь свій вільний час. Піруданс, в який я не можу тепер давати стільки грошей, скільки давала раніше, вигадує всілякі приводи, щоби не приходити. Тепер... Коли я близька до смерті, щоб там не говорили лікарі, яких у мене багато, що доводить посилення хвороби. Тепер я майже шкодую, що послухалася вашого батька. Якби я знала, що заберу у вас лише рік вашої майбутньої кар'єри, я не могла б стояти проти бажання провести цей рік з вами, і тоді померла б, тримаючи руку друга. У своїх руках Але, звичайно, якби ми прожили цей рік разом Я не померла б так скоро Хай буде воля Господня 5 лютого Армани, де ви? Я страждаю жахливо Я вмираю О, Боже! Я була така сумна вчора Що не хотіла вдома провести вечір який обіцяв бути таким самим довгим, як і всі попередні. Уранці приходив герцог, вигляд цього старого, забутого смертю, ніби прискорює мою смерть. Незважаючи на жар, що спалює мене, я вирішила одягнутися і поїхала до Водевілля. Жулі одягла мене червоне плаття, інакше я була б схожа на труп. Я пішла в ту ложу, де призначила вам наше перше побачення. Весь час я не зводила очей з того місця, яке ви займали того вечора, і на якому вчора сиділо якесь чудовисько, яке шумно сміялося зі всіх дурних жартів акторів. Я повернулася додому напівмертвою, всю ніч я кашляла і харкала кров'ю. Сьогодні я вже не можу говорити і на силу піднімаю руки. Боже, боже, я вмираю. Я чекаю на це, але не думала, що можна ще більше страждати, ніж я страждаю. І якщо? Далі нічого не можна було розібрати з того, що писала Маргарита і продовжувала Жулі Дюпре. 18 лютого, пане Армане, з того дня, як Маргарита побажала піти в театр, їй ставало все гірше. Вона зовсім тратила голос та можливість рухатися. Не можна передати страждання, які доводиться виносити. Я не звикла до таких переживань і боюсь їх. Мені дуже хотілося, щоб ви були біля неї. Вона майже весь час марить. Але й у марині і свідомості вона весь час вимовляє ваше ім'я. Лікар мені сказав, що вона довго не проживе. З того часу, як вона така хвора, старий герцог більше не приходить. Він сказав лікареві, що це видовище його засмучує. Мадам Дювернуа погано поводиться. Ця жінка сподівалась отримати від Маргарити коштом якої вона жила. Більше грошей Зробила борги, яких вона не може оплатити І зрозумівши, що сусідка не може їй більше допомогти Перестала зовсім до неї ходити Усі її покинули Пан Г, на якого напосідають кредитори Змушений був виїхати до Лондона Виїжджаючи, він надіслав нам трохи грошей Він зробив усе, що міг але речі знову опечатані, і кредитори чекають лише кінця, щоб пустити все з молотка. Я хотіла використати свої останні кошти, щоб зняти ті печатки, але пристав сказав, що це марно, що в нього є інші позови. Якщо вона вмирає, то краще все кинути, ніж рятувати для сім'ї, яку вона не хотіла бачити і яка її ніколи не бачила. Ви не можете собі уявити, серед якої роззолоченої бідності помирає бідолаха. Вчора в нас не було грошей. Срібло, коштовності, шалі – все закладено. Інше або продане, або опечатане. Маргарита ще усвідомлює те, що відбувається навколо неї, і страждає душею та тілом. Сльози котяться в неї по щоках, таких худих і блідих, що ви не впізнали б тієї, яку так любили, якби її побачили. Вона взяла з мене обіцянку писати вам замість неї, коли вона буде не в змозі, і я пишу біля неї. Вона дивиться в мій бік, але не бачить мене. Її погляд уже огортає близька смерть, проте вона посміхається. І всі її думки, вся її душа спрямовані до вас. Я це знаю. Щоразу, як відчиняються двері, очі її прояснюються, і вона думає, що ви увійдете. Потім, коли вона бачить, що це не ви, її обличчя набуває колишнього страждання, покривається холодним потом, а до скронь приливає кров. 19 лютого. Північ. Який сумний день сьогодні! Бідолашний пане Армане. Вранці Маргарита задихалася, лікар пустив їй кров, і голос трохи повернувся до неї. Лікар радив їй послати за священником. Вона погодилася, і він сам пішов за абатом із сан рош В цей час Маргарита покликала мене до себе. Попросила відкрити шафу, показала чепчик і довгу сорочку, обшиту мереживами, і сказала ослаблим голосом, «Я помру після сповіді. Одягни на мене тоді ці речі. Це кокетство вмираючої». Потім вона мене поцілувала з плачем і додала, «Я можу говорити, але я надто задихаюсь, коли говорю». Я задихаюсь. Повітря. Я вибухнула сльозами. Відчинила вікно. І за кілька хвилин увійшов Аббат. Я пішла йому на зустріч. Коли він дізнався, де знаходиться, він трохи злякався поганого прийому. «Хотте сміливіше, мій отче», – сказала я. Він недовго залишався в кімнаті у хворої. І вийшов звідти зі словами, вона жила як грішниця, але помре як християнка. Через кілька хвилин він повернувся у супроводі хлопчика, який ніс розп'яття, і причетника, який йшов попереду і дзвонив, сповіщаючи, що Господь йде до умираючої. Вони увійшли до тієї спальні, яка чула колись зовсім інші слова. А тепер стала святим місцем. Я впала навколішки. не знаю, як довго залишиться пам'ять пам'яті враження, яке справила на мене ця сцена. Але не думаю, щоб щось земне могло мене так потрясти. Абат помазав ноги, руки і лоба помираючої, прочитав коротеньку молитву. І Маргарита була готова, щоб піднестися на небо, куди вона напевно піднесеться, якщо Бог бачив випробування її життя і святість її смерті. З цього моменту вона не вимовила жодного слова і не зробила жодного руху, тільки її дихання говорило про те, що вона жива. 20 лютого П'ять годин вечора. Все скінчено. Сьогодні вночі, годині о другій, почалася агонія. Жоден мученик не зазнав таких мук, якщо судити з її криків. Два-три рази вона вставала на ліжку, ніби чіпляючись за життя, яке йшло до Бога. Два-три рази назвала ваше ім'я. Потім все змовкло і вона знеможена впала на ліжко. Безмовні сльози полилися з її очей, і вона померла. Я підійшла до неї, покликала її, вона не відповідала. Тоді я заплющила її очі і поцілувала в лоба. Бідолашна, люба Маргарита, як би мені хотілося бути святою, щоб цей поцілунок повернув тебе Богові. Потім я її одягла, як вона просила, пішла за священником у Сан-Рош, поставила дві свічки та молилася дві години в церкві. Я роздала бідним її гроші. Я погано знайома з релігією, але думаю, що Господь Бог визнає мої сльози щирими, мою молитву полум'яною мою милостиню, щиросердною, і зглянеться над тією, яка померла молодою і красивою, не маючи нікого, крім мене, щоб закрити її очі та поховати її. 22 лютого. Сьогодні був похорон. У церкві було багато подруг Маргарити. Дехто щиро плакав, коли похоронна процесія – Ішла до Монмартра, в ній було всього двоє чоловіків. Граф Ге, який спеціально з цієї нагоди приїхав з Лондона. І герцог, якого вали під руки, два лакеї. Я записую всі ці подробиці. В неї квартирі. Сльози застилають мені очі. Переді мною сумно горить лампа, і стоїть обід, до якого. Я не доторкнулася, звичайно, але якийна Ніна замовила для мене, бо я вже більше доби нічого не їла. В моїй пам'яті недовго втримаються ці сумні враження, бо моє життя так само мало належить мені, як життя Маргарити належало їй. Тому я й описую вам все докладно з що після тривалого розриву між цими подіями та вашим поверненням. Я не зможу бути цілком точною». Розділ двадцять сьомий «Ви прочитали?» – спитав Арман, коли я закінчив читати цей рукопис. «Тепер я розумію ваші страждання, мій друже, якщо правда все те, що я прочитав. Батько підтвердив мені це у своєму листі». «Ми ще трохи розмовляли про сумну долю Маргарити, і я повернувся додому трохи відпочити. Арман був сумний, але трохи заспокоївся, розповівши мені всю історію. Він швидко одужав, і ми разом пішли до Прюданс і до Жулі Дюпре. Прюданс збанкрутувала. Вона звинувачувала в цьому Маргариту. Під час її хвороби вона давала їй борг багато грошей, які сама брала під векселі і не зуміла виплатити. Маргарита померла, не повернувши їй нічого і не видавши їй розписки, які вона могла б подати на доказ боргу. За допомогою цієї байки, яку мадам Дювернуа розповідала всюди, щоби виправдати свої погані справи, вона вичавила тисячу франків у Армана. Він їй не повірив, але вдав, що вірить з поваги до пам'яті своєї коханки. Потім ми пішли до Жюлі Дюпре. Вона розповіла нам про сумні події, свідком яких була, і, проливаючи щирі сльози, згадувала свою подругу. Нарешті ми вирушили на могилу Маргарити, де під першими променями сонця Розкрилися перші бруньки. Арманові залишалося виконати останній обов'язок вирушити до батька. Він хотів, щоб я поїхав з ним. Ми приїхали до Ес, і я побачив пана Дюваля. Таким я собі і уявляв його за описами сина, високого зросту, поважним, люб'язним. Він зустрів Армана зі сльозами щастя і щиро потис мені руку. Його дочка Бланш мала ясний погляд і чисті, м'які обриси обличчя. Тільки чисті думки народжувалися в неї, і благочестиві слова вимовлялися її вустами. Вона посміхалася братові, не знаючи своєї невинності, що далеко звідси якась куртизанка пожертвувала своїм щастям при одній згадці про її ім'я. Я пробув деякий час у цій щасливій сім'ї, що цілком віддалася тому, хто приніс сюди своє одужуюче серце. Повернувшись до Парижа, я записав цю історію так, як мені її розповіли. Вона має лише одне достоинство, яке теж, можливо, заперечуватимуть. Це її правдивість. Я не роблю з цієї історії висновку, що всі дівчата, подібні до Маргарити, здатні зробити те, що зробила вона. Я далекий від цього. Але я переконався, що одна з них зазнала в своєму житті серйозного кохання. Вона страждала від цієї любові і померла від неї. Я розповів читачеві від те, що дізнався, то був мій обов'язок. Я не апостол пороку, але я завжди і всюди намагатимуся відзначати шляхетне страждання. Історія Маргарити, повторюю це, є винятком. Втім, якщо б вона була загальним явищем, про неї не варто було б говорити. 1848 рік. Переклад «Фім». Читала Лілія Мироненко.